L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Bon dia a tots i a totes. Jo em dic Pere i treballo al Museu del Ter de, de Matlleu i estem a punt de començar la visita. Jo sempre dic que tot i que sigui el diumenge, que treballem cada dia, a mi és una de les visites que més m'agrada fer perquè el públic que ve eh, sol ser interessat. Sí? Per tant, no és allò que diguis, igual ve la gent, els alumnes que igual venen perquè toca i que estan pendents d'altres coses, que fan molt ben fet, sinó que el diumenge sí que ve la gent interessada. I veureu que a mi m'agrada, de molts temes, sí? és història, però també hi ha una part que és de subjectiva, que és d'opinió, i per tant jo dono l'opinió, i fins i tot intentant fomentar el debat. O sí sigui que a mi, abans em preguntàvem, quanta estona dura? Doncs pues una mica depèn de de vosaltres, vull dir que la visita és relativament llarga però que sí, que a mi quantes més intervencions més debats, eh, jo conec que la meva mare havia viscut en una colònia i la seva sempre m'explicava per mi, ideal i perfecte, sí o sigui que... que anem per aquí, d'acord? M'interromp, ja veieu que som un grup relativament petitet, que jo crec que dona peu a que, a, a, a que, a, a que la puguem fer entre tots la visita, d'acord? Sí? Comencem, estem en una colònia industrial la colònia de Burgunyà, sí? Una colònia no ho sapiguem, sí. una colònia és una fàbrica i el lloc on viu la gent. Moltes vegades quan ho preguntem als alumnes és què és una colònia industrial i et diuen on treballen i on viuen. Aquesta és la gran diferència. Una fàbrica, tots ho sabem, una fàbrica és on la gent treballa, quan hi sumem el tema colònia és que la gent, ha part de treballar, hi viu. I la visita, bàsicament, farem aquestes dues coses. Començarem a la part on la gent treballava i llavors passarem a la part on la gent vivia. Sí estem a la colònia de Burgunyà això no és un poble, o si sigui, el municipi al que pertany es diu Sant Vicenç de Torelló i el nucli històric de Sant Vicenç està a 4 quilòmetres d'aquí en aquella direcció per tant, aquest seria com un nucli aïllat que és la colònia de Burgunyà i que pels que sigueu de la, del territori ha rebut o se'l coneix amb tres noms un és colònia de Burgunyà, ja parlarem per què l'altre és la colònia de Fabericoats sí? i l'altre és la colònia dels inglesos, sí de dels anglesos Valen? Per què aquests noms? Primer, colònia de Burgunyà. Alguns, quan hem començat, hem parlat de... Ah, Alguns, quan hem començat, hem parlat de, de l'església. L'església aquí, el que hi havia abans que hi hagués una colònia, era una ermita i quatre masos, i fic de la plana de Vic més rural. I aquesta ermita que hi havia era l'ermita de Burgunyà. Per tant, aquest lloc sempre s'ha conegut, o des de fa, històricament, des de fa segles i segles, s'ha conegut com l'església de Burgunyà. Sí? Segon nom és la colònia de Faber i Coats. Sí? Què passava? En 1895 van arribar, van arribar aquí uns escocesos que es deien Couts, sí? que s'escriu Coats, d'acord? Sí? Ja per muntar una colònia. Sí? I vuit anys després, per tant, ens situem a l'any 1903, s'ajunten amb una empresa catalana que es dedicava al mateix que els Coats, que és a fer fil. I l'empresa catalana es deia Fabra. De la fusió dels Couts i els Fabra va sortir Faber Coats. Per tant, aquí es dedicaven a fer fil des de 1845 els coats 1903 s'ajuntaran Fabra i Fabra i coats fins a l'any 2000 sí? i l'últim nom és un equívoc perquè sempre se conegut sobretot per la gent de la comarca com la colònia dels inglesos i en realitat aquests coats no eren anglesos sinó que eren escocesos però per la gent d'aquí va començar a ser aquells inglesos i es va quedar com els inglesos per què tenien tanta fam els inglesos? perquè anaven una o dues passes per endavant sí? Sí? això és veritat vull que a mi ens agraden molt totes les fàbriques i colònies del Ter. Des del Museu del Ter les estudiem o les més o menys les coneixem bastant totes. I és veritat que aquí sempre... Bueno, a mi no m'agrada dir que sigui la millor, perquè crec que és molt difícil dir que sigui la millor, però sí que és veritat que van per endavant. I per la gent de la comarca, si tu entraves a treballar a Fabra o entraves a viure a Fabra Coats, és veritat que tenies una sèrie d'avantatges que durant la visita els anireu veient. I per això, hòstia, aquest ha anat als inglesos, aquest ha anat als inglesos, als inglesos, i va quedar això dels inglesos. Sí? Uh, fins aquí bé? Dubtes, preguntes? Disculpeu que hem començat... Es toquen les 11, però teníem fred i hem dit que ens hi posaven. Podríem entrar a dins i començar a dins la visita. Sí? Ho explicaré millor després. L'únic que els hi comentava és que estem en una colònia industrial, que el municipi al que pertany és Sant Vicenç de Torelló, el nucli històric de Sant Vicenç està a 3 km d'aquí, en aquella direcció, sí? i que... Aquesta colònia ha rebut els noms de colònia de Burgunyà, colònia de Fabricots i la colònia dels inglesos. Sí? El que ho aniré repetint, que us queda aconseguit. Sí? Uh, què més? La única colònia? No. Hi ha un tema ja important, que és el segle XIX, el riu Ter, que ens passa per aquí al costat, i ens hi costarem després al llarg de la visita, s'omple de fàbriques. Sí? S'omple de fàbriques vol dir que el riu Ter té 200 quilòmetres de llarg, des que anés a ull de terra als Pirineus, que ara quan veníem estan nevats, fins que desemboca l'Estartit, això són 200 quilòmetres de riu Ter, i d'aquests 200 quilòmetres, 45 km passen per la comarca d'Osona, que és on estem nosaltres. Què ens passa al segle XIX? Que en 45 quilòmetres, com aquesta fàbrica, se n'hi posen 33. 33 en 45 quilòmetres. Jo vol dir que avui, si ens animem, quan acabem podem fer una estona del camí al costat de Mora Ter i cada quilòmetre trobaríem un establiment industrial, cada quilòmetre una mica més, però 33 en 45 quilòmetres. Per tant, sempre quan fem la visita amb els alumnes és i per què va passar això al segle XIX? Per què al segle XIX el riu Ter s'omple de fàbriques? Un motiu. Un motiu és evident. I és que estem parlant de fa dos segles enrere que no es coneixia l'electricitat i que si tu tenies unes màquines que s'han de fer moure, una manera que hi havia per poder fer moure aquesta maquinària era aprofitant la força de l'aigua. Per tant, això a Catalunya passa amb dos rius. Llobregat i Ter, al segle XIX, s'omplen de fàbriques. Sí En el cas que ens centrem del Ter, 33 en 45 quilòmetres. Totes, com aquesta, filatures. Aquí arribava cotó i feien fil, en un origen només cotó. Llavors les fàbriques comencen a fer fil de polièster, d'altres fibres, però originàriament totes les filatures fan fil de cotó. I aquí feien fil, a diferència del Llobregat, que arribava cotó entrava cotó i sortia roba, aquí el estàndard, el habitual, és es que entri cotó i sorti fil. Això no vol dir que alguna de les 33, en alguns anys concrets, posin talers i també teixeixin, també sorti roba. Però aquí al terra, això és excepcional, és el raro. Totes filen, totes fan fil, i de tant en tant, algunes, en depèn de quins moments, posen teixits. Sí? I a l'igual com passa amb fabricots, d'aquestes 33 fàbriques, no ens en queda actualment cap. O sigui en ple segle XXI, de 33, ni una fàbrica es dedica a la filatura. I totes tenquen com aquesta, que he que tancava l'any 2000, més o menys. Aquesta és de les, no de les ultes, però cap al final. L última de les 33 tenca el 2009 i les primeres tenquen els 80. I sobretot són els anys 90, 1992, 94, 96, que van tancant totes, totes, totes. Sí? Algun pot dir, ei Pere, i aquestes fàbriques que n'hi havia 33 i totes estan tancades que filatura, què els hi pot haver passat? Els hi pot haver passat tres coses. Cas 1 el de Fabricots, aquesta d'aquí Sí va tancar i avui veieu que està tot aquí eh, tancada, no sé què i hi ha altres empreses continuen sent fàbriques però que ja no es dediquen al tèxtel, ja no són filatures en aquest cas bona part veureu que diu Maidissa Maidissa és una empresa que fa tancaments d'alumini, que fa xamanelles, que no té res a veure i que ocupa aquestes naus com a magatzem també hi ha unes quantes Batpack tots els que allà al fons que es dediquen més a fer taps de colònia i un altres tipus d'activitats. quíniques. però per tant són continuen sent, continuen sent fàbriques, però que ja no es dediquen al tèxtil. Cas 2: el cas del Museu del Ter, el Museu del Ter, pels que els coneixeu, està a Manlleu amb una antiga fàbrica que va tancar en aquest cas alss anys 80, la va comprar a l'Ajuntament de Manlleu, i ha posat un equipament cultural. Això segur que sigueu d'on sigueu, si sou de Manlleu, de Cardedeu o d'altres llocs, sabem d'antics espais industrials que ara són equipaments culturals, museus, biblioteques, centres cívics, etc. Per tant, seria un altre cas. I el tercer cas d'aquestes fàbriques que van tancar és que no s'hi ha posat cap activitat, ni industrial ni cultural. I per tant, trobem alguna de les 33 que estan parades des de fa 20 anys, que no hi ha hagut cap activitat, que comencen a estar mitja abandonades, algunes amb runes i algunes que ja directament no existeixen, per exemple a Gallifa, les masies de Voltregà és un solar. sí? Fins aquí també bé. Sí. Dubtes, preguntes? Em sap greu que hem començat molt puntual els que heu arribat una miqueta tard però com que la visita és llarga i ens repetim uh, veureu que no hi ha vale? Uh, ens moveu una miqueta? Anem cap aquí? Vale Estarem aquí perquè hem començat dient els que heu arribat una mica més tard que això era la colònia de Fàbric Coats sí? que aquests coats són una empresa escocesa que tenien fàbriques d'Escòcia i que el 1895 marxen d'Escòcia i s'instal·len aquí. Això és terme municipal de Sant Vicenç i Torelló, això era els afores de Sant Vicenç sí? el i aquí munten la seguretura. Ah, per a la gent de la comarca això va passar a ser la colònia dels inglesos i em dit que en part era perquè anaven sempre era diferents i navan una passa per endavant, etc. Recordem que tot el tema industrial, la revolució industrial comença a Gran Bretanya i que havia començat cent anys abans. Per tant, aquests Scots faia 100 anys que tenien fàbriques aquests i els altres, tenien fàbrica a Escòcia. I com ven aquí el 1895, venen amb les idees super clares. Tenen experiència, tenen cent anys d'experiència en fàbriques i venen aquí amb les idees clares. Què vam fer? Ens Esperem aquí, normalment si és entre setmana podem passar, però el diumenge està tancat perquè aquesta porta d'aquí que és la, la porta d'entrar a la fàbrica si us preguntéssim segurament a què us recorda, més que una porta d'entrar a una fàbrica us recorda una porta d'una església si sí? sí. va passar que aquests couts que van venir eren protestants i el que van fer va ser el 1845 o una mica abans, agafar a uns quants dels seus treballadors d'Escòcia i ei, ara obrirem una colònia a Catalunya, hem trobat un lloc al costat del riu Ter, aprofitarem la força de l'aigua per fer mor a la maquinària i el que volem és que uns quants de vosaltres aneu a ensinistrar, aquest era el verb que utilitzaven, a la gent d'allà a ensenyar a la gent d'allà com treballem per tant, us instal·leu allà durant dos, tres, quatre anys i quan la gent ja treballi la fàbrica ja funcioni com nosaltres volem us en torneu cap a Escòcia com que aquí ja hi havia una ermita i els que van venir eren protestants van adequar aquest espai com espai per fer els seus oficis religiosos i durant aquests primers 3, 4, 5 anys van conviure els dos espais de religió per entendre'ns quan la colònia va funcionar i els coets van tornar la gent que ensenyava va continuar sent de l'empresa però aquesta gent que va venir aquí ensenyar la gent d'aquí se'n van tornar a Escòcia aquest era el pacte aquest espai va deixar de ser l'església i va compartir-se la porta principal d'entrada de la part Sí. Això les, la porta ja veieu que està en molt mal estat aquí tenim alguna sèrie de problemes jo a la visita d'avui la faig molt bueno, molt així eh? donant també opinions explicant-vos-en-me tal com és ah, això és privat per tant, el privat ha de tenir la sensibilitat suficient per poder arreglar la porta dir, no és una cosa que depengui de l'Ajuntament que depengui del Museu, que depengui de la Generalitat, sinó que aquí dins al costat hi ha la turbina i la turbina és d'un privat, no és mai d'Issa és un altre privat, o que aquí hi ha Tres empreses, per entendre'ns. Maidissa s'ocupa el 80% de les naus, Quattpac ocupa les naus d'aquí al darrere, que després ens hi costarem, que ocupa unes quantes naus, no gaires, i hi ha un tercer propietari que explota la turbina, i que és el de la porta. Hem de no sacrificar-lo més, l'únic que sí que la porta està en mal estat, i en aquest cas, de moment, no aconseguim eh, seduir-la. Sí? Uh, fins aquí també, bé? Sí? De la gent que van venir d'Escòcia, no se'n van quedar. És a dir, que el pacte era, el era aneu allà, ensinistreu i torneu, i això és el que vam fer. No arribarem perquè està una mica lluny, Borgunyà també té cementiri. I un dia vam anar al cementiri, el pel cementiri i de totes les làpides que vas veient, hi ha un cognom escocet. Per tant, sí que hi ha algú que va venir i que va fer família aquí, que que va néixer i que va morir de gran, diguem, i que s'havia quedat aquí, es va enamorar, va tenir família, etc però que és un de tots els que van venir. La resta era, aneu allà, ensinistreu i era una multinacional, l'única és del segle XIX, el mateix que faria una empresa catalana. Ens anem a implantar a la Xina, ara agafem uns quants tècnics, aneu allà de tant en tant, ara també tenim capacitat per no instal·lar-nos durant tres anys, sinó d'anar-hi diferents vegades, però que és el mateix que vam fer l'única dos segles abans. Sí? Bé, comentaris, preguntes, no? Jo, jo, jo dic que el diumenge se'ns allarga perquè parleu i en realitat es deu perquè sóc jo el que parlo més, eh? Bé, bé. Uh, anem cap a les l'escaldera. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Uh, tenim el canal aquí al costat, sí? El canal porta aigua. Si el canal porta aigua, vol dir que alguna cosa Ai, funciona a dins d'aquella casa amb la finestra rodona, allà dins, és on no hem pogut passar i no hi entrem mai, és on hi ha la turbina d'aquest tercer propietari que estàvem parlant. Sí I si el canal porta aigua vol dir que aquella turbina està funcionant. Sí Això passa des del minut zero. Des de 1885 allà dins hi ha una turbina. Què passava? Originàriament, i aquí us poso la falta de que vingueu algun dia al Museu del Ter, sí? la turbina gira amb la força de l'aigua, aquest moviment es transmet amb un embarrat i amb unes màquines que és el que les fa treballar. Actualment, aquesta turbina no està connectada amb un embarrat i fa moure màquines de filatura. El que hi ha en aquesta turbina és un alternador que transforma el moviment, el mateix moviment que dóna l'aigua, amb electricitat. Aquest és el negoci. Aquest tercer propietari el que compra és la turbina perquè el que vol és vendre electricitat. Endesa, que tots coneixem la companyia Endesa, el que fa és comprar aquesta energia i distribuir-la a les cases. Per tant això és un negoci, un bon negoci. Sí? Tu produeixes energia, tu tens l'explotació del sal de l'aigua, tu tens una turbina, la turbina es mou i vens energia. Lo mateix com moli de vent, ha explicat molt la Saquae, eh? però el mateix com moli de vent, però que en comptes de queè es mogui per la força del vent, es mou per la força de l'aigua. Les 33 turbines estan sent explotades, totes. I us parlava de Gallifa, que és una fàbrica a les masies de Voltregà, que està amb runes, que és un solar, però hi ha un canal i una habitació petita, com aquella, que continua d'empeus. És a dir, va comprar un propietari i a mi m'és igual si se m'ensorra la fàbrica perquè no vull posar-hi cap activitat, l'únic que vull és la concessió per poder continuar explotant la turbina. I això continua passant. Això poden ser molts diners. Us deia que vingueu al museu, perquè amb això val la pena, i amb altres coses, però molt segur, perquè tenim dues turbines. Una que fa electricitat i una altra turbina que quan ve gent la posem en marxa i fa moure un embarrat i fa moure maquinària tal com era una fàbrica al segle XIX, per tant es veurien els dos models de turbina. La turbina del museu és molt petita, fa 50 quilowatts l'hora i amb aquests 50 quilowatts l'hora generem 30.000 euros a l'any. És a dir, Endesa ens paga 30.000 euros a l'any. fer una mica de vent i no sé com s'escoltarà i anem a veure les calderes. Seguim al recinte de Fabra i Coats amb el grup que fa la visita guiada. Vorem després de la visita, intentaré fer, no em va tan bé, però intentaré fa explicacions més llargues quan estiguem a dins i intentar passar una mica més de via quan estiguem a fora, vale? uh, no no, no quis molt tampoc, vale? bueno, no, vull dir que no ganten no tancats. Vale. No ja me coglonia. Ah, uh, así guay. Bueno, si volons posar més cap aquí, eh, si us toca l'aire de la porta. No? Un carall ja ho he vist, un canal quan és un braç d'aigua artificial, és a dir, algú podria dir i per què es gasten la pasta a les fàbriques i fan un canal que necessites fer unes parets amb còdols amb pedra i portar l'aigua a la fàbrica? Per què no fiquen directament la turbina al riu? Sí? El fet de que totes les fàbriques de riu com aquesta s'alimentin mitjançant un canal és bàsicament per dos motius. Un, que aviam se'ls explica bé, és que el riu té un pendent. Sí? Vale? Per tant, el riu va baixant amb una pendent. I quan tu fas un canal, li desvies l'aigua... sí? i el canal ve el més pla possible. És a dir, el riu té un pendent, el canal ve amb el mínim desnivell perquè un cop arribo on tinc la turbina, tingui un salt d'aigua. Quan més salt d'aigua tinc, més força té l'aigua. Quanta més força té l'aigua, més em gira la turbina, i com més em gira, més, més energia produeixo, sigui elèctrica o sigui per fer moure els embarrats. Per tant, que volien ells era tenir un bon salt d'aigua. Sí? Segon motiu, si jo tinc un canal, un braç d'aigua artificial, aconsegueixo tenir un control de l'aigua. És a dir, si jo tinc la turbina al riu, estic a expenses del riu. I si plou molt, porta molta aigua, i si no plou, no em porta, etc etc etc. I si a mi se m'ha la turbina i haig de baixar a reparar-la, cosa que pot passar sovint, si jo tinc la turbina al riu, allà tinc un problema. Si jo tinc un canal, vol dir que tinc comportes, portes gegants, que les puc anar obrint i tancant, i per tant puc tenir un control. Que se m'ha espatllat la turbina, Abaixo la comporta, per allà no passa aigua, el canal em queda sec, em queda buit, i jo puc baixar baix i reparar-lo. Per tant, el fet de que les fàbriques de riu sempre hi hagi un canal i s'alimentin mitjançant canals és per aquests dos factors, per aconseguir un salt d'aigua i per tenir un control sobre aquest cabal de riu. Per tant, jo us he dit que el riu Ter tenia 200 quilòmetres de riu i que en aquest tram d'Osona, en 45 quilòmetres, n'hi havia 33. No us imagineu que tot el Ter és això. Què passa? Quan el riu Ter neix, és un riu petit, que té molt dependent, però que està naixent, que és molt petit, per tant no té tanta aigua. I quan ha passat Osona, el riu Ter, quan ha passat el Pantà de Sau, és un riu, quan ja va cap a Girona, que és molt més planer, sí? molt caudalós, però que no té tant dependent. Per tant, no hi ha tantes fàbriques. En el tram que hi ha més fàbriques és en el tram de la comarca. Això hi ha un escrit molt bonic de Josep Pla, que diu que el riu Ter és com la vida d'una persona, que neix sent un nen que aquesta etapa és l'etapa en què seria el riu treballador i que, quan ha passat Sau, ja seria un riu gairebé que va cap a la jubilació, que sí que hi ha alguna explotació, però hi ha moltes menys perquè són característiques diferents. Sí? Però, en tot cas, sempre que abrigueu una fàbrica de riu, mai la veureu posada damunt del riu. Sempre està connectada, sempre s'alimenta mitjançant un canal. I el que nosaltres hem vist aquí fora és el canal de desguarts, és a dir, l'aigua l'origen del canal és una rasclosa, avui a la visita i ja anirem. Anirem a la rasclosa del canal, hi ha un quilòmetre de canal que porta l'aigua, arriba l'aigua a la fàbrica i el canal de desguàs et torna l'aigua al riu. Més avall, resclosa canal, fàbrica amb turbina i tornem l'aigua al riu. I això passa a 33 hores. Sí? Em sap greu, eh, que potser és de fora més bé. No sé si ha quedat clar. Sí, sí, crec... sí, sí, sí. M'ha donat la sensació que volia però... No? S'ha entès? Sí. Vale. Uh, I el que tenim aquí dintre són les calderes. De les 33 fàbriques del Ter, jo és l'única que conec que té calderes. Sí Per què servien les calderes? Les calderes servien per controlar dos paràmetres que en la fabricació de fil són importantíssims, que és controlar la temperatura i l'humitat. I que nosaltres sapiguem d'aquestes 33, l'única que ho feia era fabric -watch. Per això diuen, i algú m'ho començava, que fabric era el fil que més m'agradava. Diuen que era el millor fil del món, el més car però el més bo. Si fabric fa el millor fil del món, és perquè té calderes. I perquè estan sempre dient, ara farem fil d'aquest tipus, i per fer fil d'aquest tipus treballarem a 27 graus i a 60% d'humitat. Ara farem aquest altre tipus de fil, i per això hem de treballar a 32 graus i a... per posar la fàbrica a la temperatura i l'humitat que necessitaven, ho feien mitjançant calderes. I com que era tan gran, són dues. Servien igual, sí, funcionaven pel mateix, però n'hi ha dues. Sí? Sota els nostres peus, magatzem de carbó. Aquí fora, si us fixat, hi havia com unes planxes de ferro. Sí. Deien trapes. El carbó arribava, el descarregaven per aquells forats aquí fora. I aquí sota el deixaven ben Sí El pujaven els cilindres aquests de damunt dels vostres caps. I a través d'aquesta cinta transportadora groga queia a dins de la caldera. Això d'aquí s'anava movent molt a poc a poc, i aquí hi havia carbó encès. Carbó encès i un tub amb aigua, que és aquest tub verd. I del carbó encès i aquest tub amb aigua, en sortia un vapor que mitjançant aquests tubs platejats, el portava cap a les naus de la fàbrica i aconseguien posar la fàbrica a la temperatura i l'humitat que necessitava. Sí? D'acord? Aquí hi ha una mica d'aigües, que la veigueu. L'aigua és l'aigua del canal, i ha una part del canal que la fan entrar fins aquí. Per què? Perquè evidentment aquí hi ha perills incendis aquí evidentment és una zona perillosa i el que volen tenir l'aigua ben a prop. Sí? D'acord? Vale? no confondre importantíssim la caldera, les calderes, que és això que tenim aquí, amb les màquines de vapor. La màquina de vapor és una altra cosa. I de màquines de vapor en tenien totes les fàbriques de riu. Sí Per què servia la màquina de vapor? Per fer energia. És a dir, i aquest és un moment jo crec, important de la visita, eh? en el segle XIX tu pots fer energia o amb l'aigua o amb carbó, o amb turbines o amb màquines de vapor i de fet a Gran Bretanya, que és d'on vénen aquests senyors d'aquí, la comença a fent energia amb màquines de vapor i carbó, que és el que tenen més ells. Sí? Aquí hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, o que ens va molt bé, i que ho preguntem als alumnes, que és, si les fàbriques van venir al segle XIX per l'aigua, per què totes les fàbriques tenen xamanelles? Que tinguin totes les fàbriques xamanelles, i ara quan sortim ens hi fixarem, això em molaria més explicar-ho fora, però avui millor fem aquí dintre, sí. si totes les fàbriques de, de riu tenen xamanella, vol dir que també tenien màquina de vapor. I per tant, malgrat van venir aquí per l'aigua, t'estan dient que necessitaven màquines de vapor. Quan es imagineu que necessitaven màquines de vapor? Quan no utilitzaven el carbó? Perquè si jo fos un empresari i pogués triar, prefereixo fer energia amb l'aigua, que la tinc aquí al costat i gratis, que no ve de comprar carbó i ve de fer funcionar la màquina de vapor. Tot i així, totes les fàbriques tenen xemeneies i màquines de vapor. Per què? Quan? baixa? Quan ja se queda. Sí? Si estem a l'agost o estem al setembre o estem quan sigui i no hi ha aigua al riu, necessitem una alternativa. D'aquí a quatre dies igual està glaçat. Si el riu està glaçat i no té aigua corrent, tenim un problema. I és que aquí en el moment que va treballar més gent treballaven mil persones. I el que tu no pots permetre és tenir mil treballadors així. I que estàs fent? No esperant que em plogui tenim una alternativa, tenim una màquina de por. M'agradaria molt ensenyar-vos la màquina de por. No podem. En les 33 fàbriques, que totes en tenien perquè totes necessitaven una alternativa, no en queden ni una. Què passa? Que era una alternativa cara. I quan es va poder fer energia amb electricitat, amb burres i gasoil, o de la manera que sigui, tots els fabricants es van vendre les màquines de vapor. Per xatarra, pel que sigui jo no vull, jo faig energia amb aigua encara ara la fem amb aigua perquè en tenim i si no, de la manera més barata i, si la, i quan arribi l'electricitat o les burres de gasol o el que sigui ho faré d'una altra manera sí? i per això intentem molt que no es confongui això d'aquí, que són calderes i que el que fan és controlar temperatura i humitat amb les màquines d'avaport, que el que fan és energia i que no ens en queda cap en aquestes fàbriques d'altre sí? S'ha entès? Hi ha un últim tema que d'aquests que estem parlant que per mi és la clau és, vale, i si les fàbriques van venir aquí, que dèiem per l'aigua però ja veiem que l'aigua no és eh, l'única font d'energia perquè també hem de comprar carbó i així, quin altre motiu va portar aquí les fàbriques? De les 33 que van venir, no en queda ni una i d'aigua en continuem tenint i continuem fent energia amb l'aigua per tant no podem explicar la industrialització només a partir de l'aigua i els alumnes sempre us dic a mi si us farà un examen i us pregunten per què van venir les fàbriques al segle XIX el que digui per aprofitar la força de l'aigua, i el suspenc. Sí? Perquè no és l'únic motiu. Hi ha d'haver algun altre motiu. El segon motiu, i per nosaltres més important, la mà Sí? No sé si algú ha dit mica, sí? La mà d'obra. Sí? Amb això els hi dien, va, mireu l'etiqueta de la vostra samarreta. Made in Taiwan, Made in Bangladesh, Made in China. Sí? I per què estan a Bangladesh? Per què estan al Vietnam? Per què estan a Pirosetix? Perquè tenen un riu així de gran? No. Estan allà perquè tenen mà d'obra barata i Que És el mateix que van venir les fàbriques aquí en el segle XIX, perquè dir o quedar-nos que les fàbriques van venir aquí per l'aigua i totes tenen la seva xamaneia, totes la tenien, totes, encara que sigui la fàbrica més modesta de totes, tenen xamaneia, i totes compraven carbó i totes la feien anar, és que aquí trobaven alguna altra cosa. Gent que treballava molt, que cobraven poc i que es queixaven poc, i això era indispensable. Sí? Aquí em poso una mica de sermo, eh? després fem debat, si voleu. A Treballadors d'una fàbrica tèxtil, d'una filatura, les tenim totes estudiades. 70% homes o dones? Dones. dones. dones. dones. dones. dones. Per què? Dones. Dones. Treballa, sí? Treballa, són més fines, més habilidoses i poden treballar millor. Sí? Menys. Punt Menys. fonamental. Sí? Una dona cobra la veritat que un home. Per tant, si jo sóc l'empresari, ho tinc claríssim, si més a més és habilidosa però estic segur que la de l'habilitat la pots acabar aprenent o no, o no sé què. però que si tu cobres la meitat, tens un gran avantatge. La dona tenia dos grans avantatges des del punt de vista de l'empresari, i és que cobrava la meitat, ja la meitat sí, i a més a més era molt més dòcil. Què vol dir això? Que en el segle XIX, l'obligació, la missió d'una dona, ja ho sabem, era portar-la casa, fer el menjar, cuidar els nens, rentar, tot això era una feina exclusiva de dones. Per tant, si aquella dona troba o necessita un sou i el troba a la fàbrica, se'n va a la fàbrica. Sapiguent que li pagaran la meitat i a més a més quan acabi de treballar s'anirà a seguida cap a casa per fer la seva jornada. És a dir, no es posarà al sindicat, no anirà a fer no sé què, no reclamarà que vol unes millors... Tot això no fa, sí? Amb els alumnes els dic, tampoc mireu en el Google que us mola tant, fàbrica tèxtil en Bangladesh, imágenes, sí? Avui en dia la fàbrica de Bangladesh continua sent treballada majoritàriament per treball femení i treball infantil. Mà d'obra barata i dòcil. Per tant, a mi, si ho fes l'examen, m'agradaria que a la pregunta de per què van venir les fàbriques, no ens quedéssim només en que les fàbriques vénen per l'aigua, sinó que poguéssim posar-hi també que les fàbriques van venir perquè hi havia una mà d'obra barata i dòcil. I dins d'aquesta mà d'obra barata i dòcil, clar, protagonisme de les dones. Sí parlant del segle XIX cobraven la meitat sí? 70% d'hones per què no agafen el 100%? de dones, si són més brates i més dòcils Perquè per tinc força. un 30% d'homes? Per, per la força, hi ha unes feines físiques que sobretot necessiten homes aquí només hi treballaven homes les calderes per exemple descarregar el carbó, molt de fum posar-lo no sé què, feina física d'homes Sí hi ha poques seccions a la fàbrica, i em sap greu perquè aquí no, no podem entrar perquè no queda res de filatura però que només és al principi, descarregava-les de cotó, la car el batam, que són homes, a partir d'aquí són fontones. Quines feines més fan els homes? Feien, a la filatura. Administració, tot el que sigui en oficines, tot el que sigui el, el comptable, el no sigui, tot aquí només són homes, i encarregats. Sí, un estatus. Qualsevol encarregat, qualsevol... Sí, i a mi em fa gràcia, sí, que fa gràcia, que entrevistem, durant la bona sema, part de la setmana, entrevistem a senyores que han entrat a la fàbrica i vostè on treballava? Mira, jo m'hi treballat tota la vida a les contínues, ah? sí aquí. i treballaven homes o dones? Tot dones, sí, tot dones sí. i l'encarregat? Ah, no, l'encarregat era un home. No m'he trobat mai, i no t'estic parlant de la fàbrica en aquest cas del segle XIX, estic parlant de la fàbrica de 1970, sí que és quan entrevisto la, la senyora que, que estic entrevistant actualment, no he trobat mai a una dona encarregada, o alguna que hagués tingut a una dona encarregada, mai. Sí? Per tant, et que els homes fan les feines físiques i tot el que sigui d'un estatus, d'un coneixement, d'un ofici, el fuster, el coronaire, el turbinaire, la, tota la, aquí només hi podien accedir els homes. Per tant, la dona la troba sempre amb 70%, però sempre a la part més baixa. I si s'ho traslladem al segle XXI, i ara ja parlo d'estadístiques de casa nostra, diuen que actualment les dones continuen cobrant de mitjan un 30% menys que els homes, abans la meitat, ara, dos segles després, un 30% menys, Diuen que només un 10%, les estadístiques diuen, eh? que només un 10% de les dones són directives, sí? abans cap, passats dos segles, una de cada 10, sí? i que les dones dediquen el doble de temps que els homes a fer les feines de casa. És a dir, que hola, ara posem el rentaplats i tenim la besura, i aquí ha arribat la nostra col·laboració amb la casa. Sí vale? Això és com estem, i això és el que intentem també, que nosaltres també, eh? m'agrada posar els alumnes com a escut, però que els alumnes hi pensin i reflexionin, sí? Uh, volíeu intervenir vosaltres, perquè que no us he tallat aquí. Lo que deus de les dones, que també viatges d'administració, no les dones. Podem ser secretariats... Dof... Alguna, però no que no, no, no carregàvis quan, no sí, sí, no gaire. Va. I més que fa aquí sí, potser treballen a despatxos, però si, per exemple, estàs al despatx, no la trobaràs fent la, la que porta no sé què. Vale. Sí, sí. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. I el tema de medi ambient no m'ha influïat, eh? No. Jo crec que no, Igual amb alguna que fet... però en teoria en principi, i així també a una fàbrica de riu no és, contam... no, és contaminant. Amb el tema de l'aigua, de l'explotació de l'aigua, hi ha dos factors que les fa contaminants sí? i que encara ara discut... passen i que encara ara es discuteixen. Una és que en teoria tu no estàs tirant res de producte químic al riu, sí? tu només aprofites la força de l'aigua perquè et faci moure una turbina i tornes l'aigua al riu. Hi hauria un problema que encara és actualment i cada estiu el GDT, Grup de Defensa del Ter, està fent protestes en aquest sentit, Què és, eh, hi ha poca aigua al riu i com que jo soc una persona que tinc una turbina, el que faig és desviar-me tota l'aigua del riu, la porto pel meu canal, em fa girar la turbina i la torno al riu. Per tant, em queda un quilòmetre de riu eixut, sec, i aquella aigua de riu m'està passant pel meu canal. Sí? Què diu el Grup de Defensa del Ter o altres subsecologistes? Que, que estàs fent és matant tots els peixos, tota la flora, tota la fauna que t'hauria està passant pel riu. Amb tot de coses que ja són més de debat. Això ha passat sempre, no és que passi ara. Però abans aquella aigua que desviaves donava feina aquí a mil persones, allà 300, allà a 500, tenia un, una repercussió en no el territori. Actualment us he dit que tu pots trobar-te perfectament la fàbrica resada i aquella aigua que desvies només està beneficiant a un empresari, a un propietari que està generant 200.000 euros cada any oh. per tant estan dient, home, és pues igual que això que és un recurs de tots si, si traiem un rèdit que sigui per tothom i que no sigui només per un empresari segon problema contaminant o ecològic amb aquestes fàbriques l'explicaré, però que fa fred i ja l'explico aquí a la rasclosa, la rasclosa són com murs de, de formigó sí? una barrera posada al mig del riu per aturar l'aigua del riu i que comenci un canal, ja la veurem després sí? ja ho explico aquí però els peixos que van riu amb un riu avall quan volen anar riu amunt, sobretot a pondre els ous, es troben una barrera i no poden remuntar, no poden passar per la resclosa. I per tant, aquí els estem alterant el seu, el seu hàbit, el seu sistema. Sí? Què diuen els ecologistes? Que s'haurien de fer i existeixen passos de peixos. Tu de trobar la manera de que un reu, un peix, pugui superar aquesta barrera. Sí? Hi ha diferents maneres. A Matlleu, a la resclosa del canal de Manlleu, van fer una rampa de peixos. Els peixos troben la barrera però aquí al costat hi ha ja com un riu lateral, com una rampa, i el riu, el peix, la troba i continua pujant. Sí? Què passa? Que això hauria de tenir totes les rascloses. Si només ho té una, aquell peix ho haia un quilòmetre de mobilitat, però un quilòmetre amunt torna a trobar resclosa, etc. Si és una mica més alta, i cap aquí el Ripollès n'hi ha alguna, hi han escales de peixos. Si mai veieu una resclosa, un mur de pedra, i veieu uns esgraons, no és raro, és una escala de peixos. I els peixos troben que per allà poden... Anar pujant i poden remuntar la resclosa. Quin problema ens trobem? Quan una resclosa és, per exemple, la del pantà de sal. Sí? 50 metres de resclosa. Allò no pots fer ni una rampa ni una escala. I el que fan alguns països del nord d'Europa és fer un ascensor per peixos. Sí? Una plataforma que detecta el peix, que el puja 50 metres i que el peix pot controlar. Sí? Quin problema ens trobem? Que en aquest cas qui explota i té sal, és l'Agència Catalana de l'Aigua, és Endesa, són ells mateixos. Quan a un propietari li exigeixen cada ha fer un pas de peixos, diu, bueno, perquè no el fas tu les teves rescloses el pas de peixos, ja que a mi m'exigeixes a fer-lo. Sí? I clar, fer un ascensor de peixos sí. val un pastital, sí. Sí? Val un pastital i, deu, no i després ja vés a saber. Però a nivell ambiental jo això, jo crec que sincerament pel tancament de les fàbriques no, de, no va haver-hi una gran polèmica de dir que ara són fàbriques que són contaminants. Jo crec que el, el que és principal per a ells és que troben un altre lloc que els hi surt molt no, més a compte. I... Segurament que t'hi poso i hi entraves, però no, algunes continuen funcionant. No, no, no t'ho sé dir, eh, però segons, aquest és el gran tema. Hi ha un tercer factor que una vegada algú va comentar i que és importantíssim. Que és, Ei, Pere, si les fàbriques han anat a Bangladesh al segle XXI, perquè no hi van anar al segle XIX, a Bangladesh. Igualment devia ser igual de barat o més barat i més, i més dòcil que ara. I el tercer factor que era clau aquí també, les comunicacions. És a dir, la resposta a l'examen són tres motius. Aigua, mà d'obra i comunicacions. Aquí quan sortir de fora veureu què ens passa el tren. Els escocesos, quan van buscar un lloc on posar la fàbrica, van buscar aquests tres motius. Que higués un riu, que hi hagués mà d'obra barata i dòcil, i que hi haguessin bones comunicacions. El cotó que feien servir venia d'Amèrica. I per molt que tu tinguis un riu i mà d'obra barata, si estàs penjata de on i per arribar al cotó tarden sis dies, i per fer fil no sé quan i per anar-lo a vendre, des... allò no funciona. Tu necessites estar ben connectat. Quan Bangladesh ha estat a prop, quan tu veus factible carregar un contenidor de texans i portar-los aquí per després no sé què, s'han pogut posar les fàrdiques. Eh? Sí? potser tenia algú a veure, eh? perdona que no t'ho de respondre mai però, el tren aquí ja hi era el tren arriba aquí a Borgullà ja hi era perquè és de les últimes 1895, les primeres fàbriques del Ter de les 33 arriben a 1840 sí, i el tren arriba a 1870 qui paga el tren? Els empresaris jo amb el meu discurs potser a vegades matxaco els empresaris en el museu tenim exposició i parlem de dos nous arriben les fàbriques i hi ha dos nous protagonistes, fabricants i treballadors. Els dos essencials. Sense fabricants no hi ha fàbriques, sense treballadors no hi ha fàbriques. I l'òptim és que estiguin en equilibri, que les coses funcionin. Lo normal també és, és que tot sovint per un cantó o per l'altre xoquin i que no tinguin els mateixos interessos. Però com molt dius, l'empresari és qui paga el ferrocarril. És més, hi havia un projecte de ferrocarril a la comarca d'Osona i el havia fet el de Font Sardà, sí, que és el de l'Eixample de Barcelona, que feia passar el tren per un altre cantó. I quan es comencen a posar fàbriques, i es posen totes per tema geogràfic a un costat del riu Te, es desvia o es aquest traçat que havia fet Cerdà i el tren passa per Manlleu, per Torelló, per aquí, per Sarkierza, per Montesquieu, per on hi havia totes les fàbriques. Sí? És important estar ben comunicat. Jo el que no m'explico és com fiquen fàbriques a manlleu a 1850, per dir-ho. Que, que, que sabem que havien d'anar a buscar cotó que anaven amb carro, perquè no havia el tren en 1850, que granollers que aviaven els cavalls perquè no podien, que arribaven a Barcelona, que carregaven unes bales de cotó que cada una pesava 300 quilos, sí, aquell carro tornava a pujar, si en paraven una vegada, en tornant devien parar dues vegades, arribaven a Manlleu, feien fil i aquest fil el tornaven a portar a vendre cap a Barcelona, cap a Sabadell, cap a Tarro. Vull dir que no. tota aquesta comunicació era fasta. Pocs anys o uns anys després arriba el ferrocarril. Per acabar l'explicació del ferrocarril, a uh, on anava el ferrocarril? A Ripoll, una mica més amunt, a Hogassa, a Sant Joan de les Abadeses. Què van trobar a Hogassa? Carbó, carbó. carbó. I els empresaris van dir, que té la línia fantàstica, a mi m'arriba el cotó a Barcelona, muntaré un ferrocarril que em vagi de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses que hi carbó i que explotaré el carbó perquè quan les meves fàbriques no tinguin riu, no tinguin aigua, poder subministrar de carbó en aquestes fàbriques. La línia actual R3, barcelona Puigcerdà, originàriament, 1875, sí, és Barcelona, ho gaça, i la paguen els empresaris. I va igual avui que el 1875, sí, o pitjor, això diuen. Va, comentaris, que a, a, a, dubte, o coses, no sé, alguna cosa. No? Sí? Una responsabilitat té la persona que és propietària del sal d'aigua envers quan hi han agut, per exemple, fa dos anys una inundació, no, en aquesta fàbrica cap mi, de l'Almiguada. Per ell res, per ell també es va potar perquè també seguia. Si ell no té cap responsabilitat. O si sigui, que hagi una inducció, això passava super sovint. Però tu són els museus, no, Parlem, quins grans perills eren a les fàbriques? Aiguats, inundacions, incendis, hi ha molta borra, a la mínima, màquines de ferro, màquines, màquines de vapor, etc, la mínima chispa tot s'encen, per tant i accidents laborals, s'ha cremat, s'ha enganxat la mà, se li han enganxat els cabells, tot això no hi havia les mesures d'arri i passava molt sovint. A la premsa de fa, tu que vas llegint és, aquesta setmana a Can Sangles, que és una fàbrica de baller, no han treballat perquè han estat traient fa, això passat que el riu pugi de nivell, tal com va aixuta a l'estiu, augmenta la tardor moltes vegades. No es podien tancar les comportes de... No, perquè no és un problema que sigui del canal que s'inunta, és que és el riu. Sí, és el riu que, que, que debasta si tu tanques la comporta t'arriba l'aigua no, no, sí, no és que t'entri pel canal és que t'entra es desbolza per aquí sí, aquí es van portar cotxes d'aquí al davant el camp de futbol ja el veureu que va quedar negat i això no ho evites aquí l'última gran riuada gran inundació va ser a 1940 1940 en el cas de Manlleu va arribar l'aigua a la plaça de Manlleu. a Torolló van morir 60 persones i no és un problema el canal és que va baixar, va ploure molt molt molt, molt de cop i volta i va baixar allà a tot i es va tot i això passa però molt periòdicament sempre ho explico, eh? jo fa 10 anys que treballo al museu del Ter i amb 10 anys he vist 3 cops als baixos del museu que d'inundar 3 vegades, amb 10 anys no ha passat res, ja ho vas veient, Osti, va pujant, va pujant i veus que al soterrani hosti, esti... i dos paps d'aigua bueno, doncs però això passa sup. fins que de tant tant hi ha una de forta la de l'octubre de fa un, dos anys o fa un any i mig, aquesta va ser molt heavy, més heavy i va, aquí van rebre molt a mesos. Bueno, hi ha una responsabilitat directa del que està explotant la torbida. No, no, no, no pot... Jo crec que no. Jo crec que no. No ho sé. Tampoc ho conec molt més, eh, però jo crec que no i a tot arreu acaba, acaba n'hi donant-se. No, no ho sé. Alguna cosa més? A mi aquí em molt greu una cosa, ja que parlo de perills, i perdoneu la parada que és llarga. Eh? Uh, al museu us dit tenim una exposició i parlem perills de la fàbrica, incendis, aiguats i accidents laborals. Jo des de fa un temps que estem fent la recerca sobre la dona a la fàbrica, a mi em sap molt greu que l'exposició del museu, i és la nostra exposició, digui que els perills de la fàbrica són aquests tres. Per què? Perquè cada cop hem trobat més abusos sexuals. Sí? I no els estem explicant. Ens estem, dient, estem explicant la història des del punt de vista masculí. I clar, jo ara quan estic allà al museu i dic que els perills de la fàbrica és l'incendi que passava cada 10 anys, i quan saps que cada dia hi ha abusos sexuals, potser l'estem liant, o potser estem fet molt malament. Sí? La nostra idea és poder canviar-ho, no canviar los vull que una mica s'expliqui. Què ens costa? Que és veritat que és un tema que, que no se'n parla molt, però sabem que existia. I, i en Joan han explicat, en Joan ha explicat, jo una companya del Museu és de historiadora, a ella li' expliquen més que a mi, suposo també per, per confiança o pel sigui però de dones que per accedir al lloc de treball o perquè estan treballant allà i que després ve l'encarregat o de camins que es diuen dones que venen de Masies a treballar i que allò és el camí de les xinxes i les xinxes són xinges. el mal nom que rebien les dones que van a treballar a la fàbrica i que són violades i assassinades està documentat vull que això passava i devia passar molt més del que recullen els documents i és veritat que la memòria oral costa molt que t'ho expliqui però ho estem detectant Passava. Si passa ara, Això no s'explica. Com no passarà? Això no s'explicava. No Però ho hem de dir. Perquè clar, jo em sento que dic... L'accident era... Ai, l'o perillós de la fàbrica és que fugi al riu cada cinc anys. Sí? Tal, tal, tal, tal, sí. sí? En la zona de Manresa, que hi ha alguna novel·la que també parla de la zona colonial, Final. ja parlant del dret de pernada de la de l'empresa sí, sí. i donen noms de gent que no fa tant anys que... No, davant. no, és que és actual, és que es passa ara, sí. clar, jo, quan, jo, per això que quan veus ara que denuncien i aquest any ha hagut tants casos de violència, vida, sí? Sí, sí. Doncs, ha passat sempre, tota L'única que, en el cas de la fàbrica, algú em diu, però per què, algú que potser es sent la fàbrica sí que més que seva, per què la fàbrica si això passava sempre, bueno, no, i perquè passi sempre i tot arreu hem de deixar de dir, a la fàbrica, que és el que nosaltres parlem passava, i passava molt i, les, i, i, i, i anaves amb la bata i et feien enfilar no sé què o et, i passava moltíssimes vegades i per tant... Sí, més coses. No? si voleu fem una volta i surti, surti, les veiem pels quatre costats si algú vol fer fotos cap problema ara farem parades curtes eh? no us penseu que cada parada serà de, de, de mitja hora eh? disculpeu però penses que fora estarem malament i ens ràpids i això en deien boques d'home, eh? la boca d'home és per on entrava l'home, si aquí no tirava prou bé la xemeneia si passava alguna cosa es posaven aquí, entraven a sota i a veure que, vinga, jo n'hi la netejao, mira que alguna cosa sí? i llavors evidentment es va, es va modernitzant, això ja funciona més automàticament, al principi tot era amb, amb obertures manuals, etc però que és... I el calendari és del 92 eh? per tant estan treballant aquí i fins al 92 com a mínim hi ha algú que va girant la fulla del calendari Tor cap fora del. Les parts que entrem nosaltres són de l'Ajuntament. és a dir, aquesta sala de calderes és de l'Ajuntament de Sant Vicenç, des del Museu del Ter tenim un conveni per poder explotar la colònia, fer visites i tot el que entrem és perquè és de l'ajuntament. Sí. Sí. Viure amb una colònia. L'altra cosa que ens podem plantejar a la visita és perquè un empresari que el seu negoci evidentment és la fàbrica i vol vendre fil, perquè decideix, Uh, fer cases, donar tota una sèrie de serveis que a els vorem, sí? Es gasta molts més diners, fa molta més inversió fent una colònia, muntant totes aquestes coses que només fent la fàbrica. Per què ho fa? Perquè és més de una persona més generosa, vol que els seus més bé o hi té algun altre interès, sí? El que li interessa sobretot és que el que vol és tenir un control, sí? Dominar allò que és seu. I per tant sap que si el seu treballador a part de feina li donen casa i li donen la vida sí? el tindran molt controlat ho a partir d'ara. Sí? Una colònia, per tant, és ultra-geràrquica. vol dir que té allò un empresari sota i el capellà, hi ha tota una estructura així molt piramidal, amb molt d'estatus. Per què explico això aquí? Perquè la xameneia aquesta, que tothom diu, ah, és molt i, sí, una mica rara, és rara. Sí. Per què és rara? Perquè la colònia jeràrquica. Què vol dir? Que originàriament la xameneia feia 33 metres d'alçada. 33 metres vol dir des de baix fins on fa el nus, fins on se xampo una mica. Allò són 33 metres. Tota la gent que vivia aquí al darrere, i ara de seguida entrarem a casa d'un obrer, quan feia una mica de com avui, s'havien passar el fum. Sí? Però resulta que en una colònia no podia haver-hi cap edifici més alt que l'església. I si tots els un obrer i t'has el fum perquè has de mantenir l'estatus, te l'empasses. Sí? Què va passar? Quan va morir el capellà, van aixecar la xamanella 16 metres més, i ara en facin 49. Sí? 33 més 16. Sí? La forma de la xamanella, una mica t'explica, o és una metàfora, del que vol dir viure en una colònia, que és això, et donem uns serveis però mantens unes jerarquia. i si tu això t'ho tragues, la cosa funciona, i si no, tindràs un problema. I això és viure en una colònia, i això sí que hi ha opinions per tots i en parlant a partir d'ara. Sí? Anem cap allà. Don, ens trobem just a sota de la Xemeneia, 49 metres, que està sembla restaurada perquè està en molt bon estat. I encara estem a dins del recinte i després anirem a la colònia on hi han les, les cases dels treballadors. I com deia una de les persones que està aquí en el grup de la visita, efectivament encara es veu a, eh, bueno, es veu la una bandera escocesa, a, a dalt de tot, d'un de, dels edificis de la fàbrica. Uh, casa del metge, sí, això és el que deia al principi de la visita, que avui hagués estat bon dia, uh, de la meitat a la dreta, la casa del metge. I dic que hagués estat bon dia perquè això ara també és municipal i el que farem aquí és un punt d'acollida, hi ha uns lavabos... Uh, si fem un audiovisual o qualsevol cosa es pot projectar aquí, etc. De la meitat de la dreta això, que era la casa, i de la meitat de la terra a l'esquerra era el consultori mèdic. I aquí sí que encara quedaven a dins una màquina raigix, algunes camilles, algunes coses que hem conservat i documentat i que la idea és tornar-les a col·locar aquí dins per poder parlar dels temes sanitaris de la colònia. Per tant, la idea és que en breu, sobretot això en dos mesos es pugui inaugurar i que l'altra part més d'interpretació de, dels temes sanitaris eh, també la tinguem aviat. Sí? La casa al metge, ja ho veurem aquí a Borgunyà. depèn de qui ets i de què treballes, tens una casa o una altra, sí? lo que dèiem de l'estatus, per tant el metge és una important, casa gran, nosaltres entrem a la casa del de baix de tot, sí? per tant la més petita, per tant aquesta és més gran. Què més passa? Que com que el metge on té feina és aquí, el posen en al costat, estic segur que al metge li hagués molat més estar a mitja muntanyeta més enlairat i no al costat de la xamanella per exemple, però on la gent s'enganxa la mà, on la gent es pilla els cabells on hi ha accions laborals és aquí al costat i aquest és un dels avantatges dels inglesos Lo normal d'una colònia és que un dia a la setmana el metge de Torelló hagués vingut aquí, això és lo habitual que ens passa a totes les altres colònies i aquests coats des del minut zero posen un metge al costat de la fàbrica les 24 hores del dia 7 dies a la setmana, avantatge Sí? La gent, si tu has a treballar a un lloc, millor vaig als inglesos o més vestaré els inglesos que una altra banda. I aquestes coses, més grans o més petites, són les que feien o les que van posar, les que van donar anomenada i que la gent això valoreix com la colònia dels inglesos com una cosa molt positiva. Sí, Sempre haver-hi ha el metge i aquí ens hem trobar molta gent de que van néixer aquí, que parien aquí, les mares, etc. que sempre al metge aquí al costat ¿Vale? Sí? la bandera que algú s'hi fixava, bandera escocesa, la bandera sobretot va tenir molta importància en la Guerra Civil. Sí? A la Guerra Civil la bandera que unejava la fàbrica és la, la, de, la, la, de, les, la de la Union Jack, sí? la de la, la de Gran Bretanya, per entendre'n. Sí? Una mica marcant que nosaltres no som ni d'un costat ni de l'altre. Sí? No posem ni una bandera ni una altra. Posem la bandera de la Union Jack sí? de Gran Bretanya dient que nosaltres som estrangers. I aquí no vam bombardejar, aquí no va passar, la guerra va passar bastant en su mort. És dir que no és que la no van treballar més poquet però va continuar tot bastant normal segurament que depèn de qui hagués set o depèn de què haguéssim fet no? sabem d'empreses de Matlleu que durant la guerra van fer, es van posicionar i van ser bombardejades o les van saquejar, etc. No és el cas d'aquí llavors hi van posar, això fa pocs anys, la bandera escocesa ara a Borgonyà germanat amb el poble escocès d'on venien els colts l'església sí l'església sí que van entrar, que es van endur algunes coses i així, però el que és la colònia podia haver estat molt més alterada del que li va acabar passant. Evidentment tampoc s'explica per la bandera, no, no, no, no vull dir que pel fet de que poguis una bandera la cosa sigui una manera o una altra, però sí que van marcar, van marcar una distància en el que era el conflicte, si sí, un posicionament. Anem cap a la part social? Bon, ens acabem de creuar la carretera. I ara passem just per sota de la via del tren. Hi ha un petit pont i passem per sota de la via del tren, fins a la colònia on hi ha les vivendes. Vale. Comencem a la part social, viure en una colònia. Alguns, si coneixeu altres colònies, aquesta torre ser la rara. Sí? La rara, per exemple, perquè Perquè els obrers viuen, ara entra en una casa, amb casetes en planta baixa en un pati. Home, doncs pues en comptes de trobar-te amb un bloc de pisos i amb un quart pis amb un pis fosc de 40 metres quadrats et trobes amb una caseta amb planta baixa de 70 metres quadrats més 20 de pati. Fixeu-vos tota la voluntat de, de construir una ciutat jardí. Tot enjardinat, de parterres. No sé Dels mil treballadors que hem que hi havia en el moment que hi va haver més treballadors, 10 pagats per l'empresa, per fabricots, eren jardiners. Per tant, 10 persones que es passaven 8 hores del dia plantant, burbant, no sé què mantenint tot això impecable. Quan ara la gent de Borgunyà els diem quin gots que fa, diuen, ara en fa, però fa 30 anys no vegis el goig que feia això d'aquí. Sí. Els coats venen amb el seu model de colònia, i el que el fan és aquí. Hi ha moltes colònies catalanes que es fan de mica en mica. L'empresari fa la fàbrica, la cosa funciona, i fico tres cases, encara va millor, em poso quatre més, ara els hi faig un teatre perquè puguin tenir un espai de i es van fent a pedaços. En els plànols de coats de 1895, en els plànols hi ha la fàbrica, la xamanella, les calderes eh, tot el dibuix d'aquesta part fins a l'església, de l'església cap aquí baix és tota la part original de 1895 i llavors si queda a créixer ja anirem, i la colònia creix cap amunt, d'una manera molt diferent vale? però des de l'església cap aquí baix, tota aquesta part és tota la part original de 1895 eh, fixem-nos mentre anem passejant, amb els carrers amb l'arquitectura, la teula plana que utilitzen sempre, el rajol també voltà les finestres, les portes, això que diem dels jardins, eh, el nom dels carrers, no? Carrer Borgunyà, ja hem parlat de què és el carrer Borgunyà. La casa que entrem nosaltres està al carrer Escòcia, i ja ens imaginem per què estem al carrer Escòcia, tota aquesta part ens genim fixada. Sí? I un primer edifici que trobem aquí, l'economat. Sí? Un bon exemple del que és del serveis que dona un propietari. Què és un economat? Una espècie de botiga, sí? una botiga que venia els productes, sobretot els essencials a un preu més econòmic, per això es diuen economats, més barat, per tant si tu ets treballador de fàbrica tens un carnet, i amb aquest carnet una cosa que pots fer és venir a comprar a l'economat i trobars les coses a meitat de preu fantàstic, ideal, la gent li molava, sí, la gent ho valorava i sabem de gent que, ostres el meu cosí no hi treballava, però com que ens semblava molt, jo li deixava el carnet i va veure si colava i també si podia comprar les patates a meitat de preu, sí, per tant és un avantatge per l'obrer, sí és un avantatge per a l'empresari? També. Sí. Què hi guanya l'empresari? Primer a tot, si jo soc un treballador de fabricots, a mi em paguen 20 pessetes a la setmana. Sí? I a l'empresari sap molt bé que d'aquestes 20 pessetes que em paguen a la setmana, 10 me les gasto a la seva botiga. També és la botiga de l'empresari. Tot és seu. Per tant, aquí et pago 20, però aquí em recupero 10. Què més? Que jo, quan estigui cansat o cremat, i digui viam, jo vull canviar de feina o no sé què... A mi em paguen tant, però tinc aquests avantatges, segurament que valoraré com una cosa positiva. Si ara ja a canviar de feina i me'n vaig a aquella fàbrica, però, clar, deixo de tenir l'economat, deixo de tenir... la És tota una cosa que valoro. Per tant, l'empresari qui guanya, que té un retorn d'aquests diners, i a més a més té la gent contenta, controlada, amb això que ja ens imaginem. Sí? No sé, dubtes, preguntes o coses que... No? Pagaven lloguer les cases? No. Pagaven lloguer simbòlic. Molt temps no paguen i quan ho paguen paguen alguna simbòlic, Però no es paguen. Les cases, no els he dit, des de l'any 1980, i això ens serveix per tot Catalunya, són cases, des de 1980 i fins a l'actualitat, particulars, privades. Sí Què ha passar? Crisis del petroli, 1973. Anys de molta crisi. I aquests empresaris que tenien colònies i que havien estat donant tots aquests serveis hi ha un moment que tenen crisi, anys 70 i necessiten diners Què fan? Eh, em venc aquests serveis que fins ara els he donat jo gratuïtament o pagant un lloguer simbòlic mm. Ei, eh, tu que has estat vivint aquí en el número no sé què ara em venc la casa o la compres tu, que ets qui ha viscut o la venga molt alta, però jo me la venc Diuen que no van especular i que tothom se la va comprar Sí, totes a 1980, una casa d'aquestes, si sí, sí. o hi sigui, entrem, valia 200.000 pessetes, més o menys. I que tothom tenia els diners o tothom havia pogut estalviar per comprar-se aquesta casa. El mateix fer el fem l'Economat. Fins fa dos mesos l'Economat funcionava. Evidentment, des de 1980 i fins fa dos mesos, com una botiga normal i corrent. Per tant, ja no demanaven un carnet, ja no sé què, ja no era la meitat de preu que l'altra. Però continuava sent la botiga. Van venir l'Economat i van dir, ei, algú vol portar la botiga de... Sí? Sí? El teatre que ara entrarem, doncs el teatre és ara l'exploat de l'Ajuntament. És l'Ajuntament de Sant Vicenç, tu portes, i el mateix amb els jardiners. Des de 1980, qui talla les tanques, qui planta i qui fa de jardineria, ja no són els 10 jardiners, s'ho van treure. Des de 1980 és l'Ajuntament, la brigada, que fa el manteniment del verd. Sí, el mateix amb el camp de futbol, tots aquests serveis que anirem veient, fins a 1980 són de l'empresa, a partir de 1980 o són municipals, o s'ho vendre de manera privada a les gent que vivia. Sí? Anem cap a la casa? Sí. Només un petit apunt, carrer Pasley, Pasley que algú... Sí? Pasley és el poble d'Escòcia, o la ciutat escocesa d'on venien els couts. Sí? Per tant, a prop de Glasgow hi ha una ciutat que és tenien la fàbrica. Sí? I per tant, com a Mariquí, Burgunyà és el nom històric, ja l'hem dit, que havia aquí era l'ermita de Burgunyà i les quatre cases de pagès, per tant, mantenen Burgunyà, carrer Pasley, carrer Escòcia, carrer Couts, etc. Aquests són els noms de carrers històrics que li donen. Valen? Baixem pel següent. A aquest carrer és el carrer del darrere, aquest carrer no té nom, i són els darreres de les cases. Nosaltres entrem a la casa, vindrem parant aquesta porta grisa que ens tapa aquesta furgoneta d'aquí, sí. per tant, pel davant. M'agrada anar pel darrere perquè també veiem com ha evolucionat la colònia. La colònia, des de l'any, no me recordo ara, però des de l'any 2000, des de fa 6 o 7 anys, va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. Per tant, és un vecí. A Catalunya només hi ha dues colònies industrials que tinguin la màxima protecció, que és la de Bé Cultural d'Interès Nacional. La colònia col i la colònia aquesta que esteu visitant avui. Sí? Sí, sí Què passa? Que algun pot dir, home, aquest darrere, doncs pues aquest molt no s'ho va currar, no. Sí? A mi m'agrada, no per criticar-ho, sinó per veure que a 1980 això s'ho van comprar una família, sí va aparèixer el cotxe, llavors o havia aparegut o poc després, i lo normal és que tu dius, bueno, doncs pues el faré darrere en vez del pati, prefereixo tenir un garatge. Sí? I van aparèixer algunes coses, sí?, Uh, com aquesta. Sí, la necessitat del temps. Normal. Sí? Veureu la casa que entrem nosaltres. El lavabo està fora. Jo entenc que tu no vulguis anar al lavabo. Vull que està en una comuna fora i veureu que per anar al lavabo sortirem al pati i allà és on tenaven anar al lavabo. Per tant, vull dir que hi ha no? molts, molts coberts de moralitat, etc. Això és una cosa que des de l'any 2011, em sembla que és quan es fa la declaració de Bé Cultural d'Internet Nacional, que sí que et controlaran més quin material utilitzes, de quin color pintes i quines obres fas, però que des del 80 que s'ho compren, i penseu que aquí als anys 90 la sensació que tancarà la fàbrica, de que és una sensació de, de, de decadència o de baixada, i no és des de fa 15 anys que el patrimoni industrial que no sé, tot això ara sembla que, que tot llueixi més, però que ha passat uns anys de bastanta fosc, i que per tant ningú ni vigilava ni al contrari. Sí? Baixem pel carrer que a mi m'agrada, però que potser és més llig, i pugem per l'Escòcia, La teula plana és l'original dels escocesos. Sempre que vegueu la teula, aquesta corba a l'aràbica, que utilitzem normalment, és que és una cosa posterior. El que deiem ara del lavabo, eh, que he anat dient, aquest lavabo és de fa 50 anys, no és l'original de fa 125 anys. Torno als fa 125 anys, l'original. Que tu siguis uns obrers que véns moltes vegades d'una casa de pagès que... i t'instal·les aquí per primera vegada, que et donin una casa amb 70 metres, les 3 habitacions, el pati, la feina aquí al costat, no ho trobes ideal. ideal. Els inglesos. Els inglesos sí? O sigui que una altra vegada torna a això. Aquí també hauria molt de discutir la industrialització, i això també és una opinió meva, l'hem venut moltes vegades com, i no vol dir que no ho sigui, eh? però com explotació, com una cosa grisa, com una cosa de fons, com una... i és veritat, però també no deixa de ser menys cert que la gent matava per marxar del camp, per anar a les ciutats obreres o per venir aquí. És a dir, que la situació de Tabertet o, de la, o de, del Lluçanet, d'on sigui, no era tan millor. I està així de gent que marxen del rural per venir aquí. I que al mínim no és que siguin vull que la seva és de millora. Saben que aquí treballaran 14 hores diàries, que els nens amb 6 anys treballaran a la fàbrica, que el sou és... Tot això ho saben. I tot i així marxen. Per tant, la situació que tenen en el seu lloc d'origen rural no és tan millor. I jo crec que aquí van no ho hem llegit sempre de la mateixa manera. El cas de Manlleu és claríssim. Manlleu tenia el 1840 mil habitants. i Manlleu fa una cosa que és espectacular, que és que fa un canal, però no un canal per a una fàbrica. fa un canal industrial per sis fàbriques. Sí Per tant, amb un canal d'un quilòmetre, en comptes d'una fàbrica, se n'hi posen sis, perquè té moltes derivacions, etc. una obra d'enginyeria brutal. Quan s'acaba aquest canal, Manlleu ja no té mil habitants. En té .000. S'ha multiplicat la població per 5 en 10 anys. D'on ve la gent, aquests 5.000 habitants que han vingut a viure amb el Lleu, d'on venen? De Gurb, del Lluçanès, del Collzacabra, de tots els municipis rurals. I segur que no són tontos, el que fan és tenir expectativa de millorar. Quina és una gran cosa que té la fàbrica? Que cada final de setmana cobres. I si tu vius de pagès i tens set fills i saps que també no sé què, però que llavors et ve una gelada i que tot se que el bestiat agafa una malaltia, tens un problema molt. A més, no estem parlant de pagesos terratinents, sinó que estem parlant de gent que viuen amb masoveries i que han de donar part de la seva collita, etc etc. I anar a la fàbrica, sigui una fàbrica o sigui amb una colònia, amb les diferències que hi ha, et suposa això. Et suposa que una seguretat amb el teu sou, que els teus fills aniran molt poquet, poc aniran al cole i que potser acaben fent una cosa acaben fent no sé què. I la gent acaba anant. Amb això no estic defensant ni molt menys l'explotació infantil que hi havia, les jornades externals que hi havia, els salaris baixos que hi havia, ni res però no és que el camp fos la meravella que potser hem pintat a vegades, perquè si no la gent no marxaria com va marxar del camp a la ciutat. Té una opinió meva també, eh? Jo us ho obro a... L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. I els meus eren de Sant Saturn i dels seus morts i vam venir aquí. Ah, I devien flipar, no, no devien flipar, però veníem amb una expectativa així. Sí, sí. Els primers que viuen aquí no són gent d'aquí, són gent que venen del rural, que venen de pobles i que s'instal·len. I que un cop estan aquí, home, no sé què, i tindré un fill i anirà, això, al poc a l'escola. La, la del llibre que potser abans vostè feia referència, que és Olor de Colònia, ella es queixa normal. La Sílvia Alcántara diu, ella que vivia en una colònia, en aquest cas del Llobregat, diu, jo anava a escola, però jo feia els anys al febrer i com vaig fer els 14, a mi l'any demà mateix em van treure al col·le i em van anar és a dir, no vas a escola per donar-te una gran formació i que sí, no, no tu vas a escola fins que tinguis l'edat legal perquè deixis l'escola i entris a treballar i si és a mig curs, és a mig curs quan tu tens els 14, te'n vas a la fàbrica però vas un temps a l'escola i si tu arribaves a Matlleu o venies de no sé on i podies anar a l'escola uns anys doncs tot això que tenies Sí. però a Matlleu també de tot colònia són... no, a Matlleu les que són, aquestes de Matlleu són urbanes aquestes són a dins, sí, sí. llavors hi ha a, a les afores les colònies, no, potser no ho he explicat prou bé, però mai no es posen a dins d'un poble les colònies el que busca precisament és aïllar-se separar-se, jo us he dit que això està a 3 quilòmetres de Sant Vicenç, lluny de Torelló lluny, lluny de tot arreu, què volen? aïllar-te què volen evitar? conflicte, què passa amb Matlleu que estan a dins del poble? als obrers hi ha un moment que s'ajunten, que es troben i que tu harem de reclamar que hem de treballar 12 hores i que no pot ser que treballem cada 14 hores i que no pot ser que... I tenen força i fan vagues i hi ha molt de conflicte hi han anys que això passa a diari que hi ha un conflicte i menys. Sabeu quantes vagues hi han hagut a aborgonyar amb 125 anys d'història? Per què? Perquè són dos mons diferents. Si jo sóc un obrer de Manlleu i sé que vaig a la vaga m'estic jugant molt la feina déu nhi ja sabem tots que és jugar-nos la feina. Si jo estic aquí i vaig amb una vaga, no m'estic jugant la feina. Jugant la vida. Perquè a mi el que em diran és, molt bé, Pere, ja no cal que tornis a treballar a la fàbrica, marxa de casa teva, emporta dels teus pares, els teus fills, no sé què, no cal que tornis a l'escola, no cal que tornis al teatre, perds la vida. I vés a buscar la vida d'una altra banda, que com dèiem, difícilment una altra colònia acollirà algú que ha marxat o l'han despatit d'una colònia. Per tant, busca la vida d'una altra manera. Què passa a les colònies? però que no hi, ha, no hi ha conflicte. Perquè si viu millor, no, perquè són dos bons diferents. I en el poble et porta a que no sé què, i anem a lluitar, i anem a fer revolucions, i a la colònia és tot el contrari. La faig lluny i t'aïllo, i que no tinguis contacte. Aquí diuen que quan va canviar la vida de colònia és amb el cotxe, als anys 70-80. Fins llavors la gent podia haver nascut aquí amb el metge que hem vist, anaves a la casa cuna, anaves a l'escola, entraves a treballar a la fàbrica més recentment als 14, abans als 12 i abans als 10, sí? entraves a la fàbrica, t'hi tota la vida i tu ja tenies un fill, et casaves amb alguna d'aquí, tenies fills, anaven ells a treballar, tot... ja tenies el cementiri i tot aquí. El cementiri aquí. No, no, és que és aquí, el... ara hi anirem, el que ara és el casal d'avis era la casa cuna, i a mi els avis em diuen Bona jo vaig venir aquí de casa cuna, i ara vine aquí, a, Casal... sí? a fer la roda perdona, els andalusos van arribar aquí? sí, però més a posterior, més tard als anys 50 i tampoc no molt grau que, que en altres llocs com, Manlleu, no? com a Manlleu, per exemple a sí. Manlleu sí que va ser una incidència molt gran aquí no tanta, però sí que el moment que busquem a l'obra quan van a Andalusia aquestes fàbriques, sigui aquestes o sigui a Manlleu i van a Andalusia, van a Pobles i van allà i és, qui vulgui pujar li donem feina, i quantes més filles millor o sigui, que el criteri per dir que necessitem 60 famílies és apunteu-vos aquí quants fills té cada família i quant d'aquests són nenes. Què busquen? la L'ama d'obra, barata i llòsia. I això no aquí, a tot arreu. Sí? Ho busquen d'aquesta manera. D'aquí? D'aquí. Sí, sí. La casa cuna va funcionar fins l'any 80, més o menys. És un d'aquests serveis que hem dit, mentre es va haver-hi Coats, hi havia una casa cuna, quan s'ho va vendre o que ho va deixar, l'Ajuntament ja tenia una altra escola Bressol en un altre lloc i aquí no va convertir-ho en casa cuna i ho va convertir amb el casal d'avis que ara n'hi ha cap allà dúctes preguntes, coses, no? Vista la casa, ja amb... sí, sí. sí que cocoles al lavabo, ja, ja, ja, ja, evidentment ja, ja, ja, ja, ja, bé per això que els ja, ja, La gent que viu aquí, per exemple, ja, viu una parella, ja, s'han tirat parets al terra, s'han fet un ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, casa, i alguns casos això fa també 40 o 50 anys, no és d'origen, com que la casa és alta es va fer un altell. Sempre que veieu la finestra aquesta aquí aixecada és que van aprofitar per poder fer un altell i fer una habitació d'alt o el coixó. Vale? Anem al teatre. Hem vist la fàbrica, les vivendes dels treballadors i ara anem a veure el teatre. També hem passat per l'Economato i anem al teatre que està aquí, aquí mateix tot juntet. Una altra casa gran, una altra casa important, en aquest cas la casa del mestre. Sí? Aquí és quan tots els mestres diuen, veus, abans sí que es valorava el mestre, no com ara. Sí? Casa gran, i apartant el mestre, si us hi fixeu, i quan venim aquí a la primavera, que aquests arbres estan florits, gairebé no es veu. Molt diferent la situació del mestre envers l'administrador. L'administrador ha de vigilar, el posen a sobre de la colònia i és com tenir un gran hermano sempre vigilant-te, el mestre aquí darrere, sí? ah, perquè a la seva funció està l'escola, a Borgunyà, com a molts llocs, escola de nens i escola de nenes. A l'església al costal l'escola de nens, el mestre i el capellà l'ajudava, a l'altre extrem de la colònia, unes monges per l'escola de nenes. Sí? Això és tal com funcionava. I aquí és on vivia el mestre. Eh? Sí. Extrem, extrem. Sí, també hi havia diferents accés, sobretot aquell principal i també tenia, és veritat, eh, l'accés de la colònia i hi havia alguns vigilants també, eh, com uns serenos que també les nits feien com rondes, passaven vull dir que el control molt present Us vinc obrir per aquí al costat vale. Espai de Lleure, el teatre sí, però bueno, Aquí tenia el casino, hi ha moltes colònia i el casino que és l'espai de Lleure El casino era la barreja del cafè que està aquí al darrere, que avui, aquesta porta d'aquí i que encara avui és com un bar-restaurant, sí? i la barreja del cafè i el teatre, això és el casino. Sí? En el teatre, sobretot, s'hi feien tres coses. Teatre, dels primers llocs dels llocs on es fa teatre, habitualment. Cinema, primers llocs de la comarca on es fan cinema, des d'un origen, es estan, o poc després, es comencen a passar pel·lícules de cinema. Primer es fa cinema mut, llavors cinema sonor, però per tant, quan atura allò, encara no hi havia cinema aquí els inglesos ja estan projectant pel·lícules, sí i el diumenge a la tarda el ball. Sí? Valen? Per tant, són les tres activitats que es feien regularment. Llavors també festa de reis i altres coses que es podien fer. A l'estiu la gent anava més al costat del cap de futbol que hi havia com un espai, sí? més ballar de sardanes i altres coses, i a l'hivern aquest era l'espai de lleure. Sí Un altre cop la generarquia que diem, aquí havíem fil·les de cadires, aquí estaves assentat per poder mirar l'espectacle que fos, a la llotja, només hi podien anar les autoritats la gent que vivia en les cases grans el metge, el mestre, l'administrador les monges, el capellà eh, administ... tota la gent que hem dit que tenien un cert estatus o un cert càrrec són els que podien anar sí? èpoques que diuen que anaven una mica maldades o que havia un punt de tibentor, està la gent aquí sentada, havia de començar la pèl·lícula per exemple, tot enfosquit entraven les autoritats tocaven un timbre, volen dir ja estem aquí i començava quan s'havia acabat, marxaven i llavors obrien els llums, per evitar ser vistos. O si sigui, Ser vistos i que no hi hagi, i en canvi a altres èpoques, Reis, la festa de bany de masses, de petons, abraçades, de regalar una joguina pels nens, una joguina pels nens... Sí? També em van explicar que el ball del diumenge a la tarda era dels més concorreguts, que molta gent venia aquí. Jo no sabia gaire perquè, i vas passar igual, és que al tenir diners o algo portaven orquestres bones o venia gent a ballar molt bona, fins que un senyor gran em va dir, "No, pera, diu, jo havia vingut molt aquí i molta gent veníem aquí del voltant, perquè era una manera d'entrar a la colònia. Si tu venies a Borgunyà el diumenge a ballar i lligaves amb una pobilla de Borgunyà, era la manera de poder entrar en el món dels inglesos. I per tant, sempre que havíem d'anar a ballar el diumenge, diem, "Vem els inglesos", a veure si, eh? La, la porta d'entrada. Uh, botella.btes. des de 1980 espai municipal. A fora he vist que hi ha el cartell dels Pastorets, encara devien fer que hi ha alú de reis, el tennis taula juguen aquí, és la sala polivalent i qui mantén això és l'Ajuntament de Sant Vicenç. des de 1980 i encara avui, doncs qui neteja qui paga el llum i fa tot això és l'Ajuntament. Fins 1980 és Fabricos qui s'encarrega de la gestió. Això. Clar, és propietari de toteu eh? fa tot Fabricot fins a 1980. C? Sí? Que has comentat que un dels privilegis eren regals? Sí. Regals de reis. Sí, regals de reis era ah, sí. una cosa que sí que aquí estaven molt sí. cuidats. Sí. No? A una edat determinada donaven un rellotge i també uh, per marcar-te. El la comunió. El que ah, sí? sí, regalaven el rellotge. Ah, sí. Ah, sí. I a no, les nenes eh, els hi regalaven un penjoll o, o una medalla. Sí. Era bany de masses. Sí, sí. El que fan els polítics ara al mercat quan han de venir a eleccions doncs els el reis era la festa de Eh, mireu que bona gent que som, mireu tot el que estem ah, ja, ja. Deu saber-ho que actualment s'està restaurant la, la, màquina la màquina de fer el mà Sí, la màquina la, de cinema l'original ja. es conservava i s'està recuperant sí. També hi havia, però no séu que era l'altre cantó el bomber sí. eh? ah. la casa Va, del bomber L'empresa eh? el... pagava un cost de jardiners l'empresa tenia un cost de bombers tot això era tot i clar, tot això per la gent era molt raro jo us he de dir Perills de la fàbrica, els incendis. A moltes fàbriques l'incendi era va pues, arrasat i ja no ens en sortirem o vens a què fem. I aquí tenien un cos de bombers posat. No estaven tot el dia en aquest cas anar el foc. però sí que era la gent que si havia un problema són els que reaccionaven. Sí? I aquests sí que vivien aquí. El meu tiet ho era, i era sobre la casa, a l'entrada de la casa i ja ho posava, bombero. Perquè anar, quan passava alguna cosa sabien a on havien d'anar. A buscar-los poques colònies tenen un cos de bombes sí? a Vilaseca no a Vilaseca encara es conserva el, el, el carruatge de bombers i ah, la bomba que però I no si la bomba. allà les persones físicament emplaçades no, no. sinó no que hi havia una bomba d'aigua per veure si passava el carro que passava. i ha moltes altres colònies no ho trobes tot això és el dels ingleses sí? anem a la casa cura Això és la casa cuna, aquí veieu sobre la porta, no? la senyora vol l'empatir, originàriament casa cuna, no és la primera, algú pot dir, Pere tu em dius que és originàriament, però la teula que heu estic fixant aquí dalt és la teula aquesta de la corba, sí? Què passa? La primera, escola braçola, la primera casa cuna que vam posar aquí la vam posar al carrer Escòcia, amb una casa com la que hem entrat, la colònia cada cop va creixent, cada cop hi ha més gent, cada cop hi ha més nens, i a l'any 1950 fan aquest edifici, 1950, per tant també super superpioners, en fer una casa cuna. I amb unes condicions vantatjoses. Condicions ventajoses vol dir que les dones que tenien nens no sé què que anava a treballar, els hi deixaven mitja hora per plegar a treballar, podies venir aquí, donar el pit, tornar a anar, tenies més, més descansos, més espais per poder-ho venir. Tornava a ser un altre cop un avantatge amb, amb respecte amb el que t'oferien els altres. No hi ha tantes colònies que t'ofereixin casa cuna des del minut zero. I l'edifici que era com super superagradable, superagradable amb aquest amb aquesta sortida, amb finestres grans, lluminors, etc. des de 1950. En 1980 tanca la Casa Cuna, Fabricots tanca aquest servei, ho compra l'Ajuntament i posa el Casal d'Avis, que és el que encara funciona i que avui a la tarda deu no obrir. Ah, què us volia dir? Alguns al principi em deien el de la visita, una menys deu, acabarem a dos quarts de dues. Sí? Ah, ens queda una part que és ràpida però que és una mica de volta. Pujarem fins a dalt al carrer Girona, que veurem la part nova de la colònia, baixarem fins a la resclosa, que no hi estarem gaire perquè ja hem parlat de la resclosa, farem el carrer dels encarregats, que és maco, i acabarem el camp de futbol. Sí? Vinga, va. Doncs aprofitem que ens desplacem cap a la Rasclosa. Una de les persones que ha vingut a fer la visita ens deia que el seu avi havia treballat en aquesta colònia. És així, és correcte? Avi, tiets i, i pare. Molt bé. i tota una, tot una saga de família. I vostè ho recorda de petitó? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Jo recordo que els diumenges era obligat venir aquí a Bergonyà, perquè nosaltres estàvem a la colònia de vila Vilasega, que és la del costat. Era obligat a venir a veure els avis i els tiats i venir aquí al bar del casino, fer un beure i tirar el que abans es deia a la virola, que era com una ruleta i podia tocar doncs una ampolla de cava o una, una llauna de, de, de pressec amb el níver o d'oliva, i era, era diferent. Mm -hmm. I, per tant, diu a Vila-seca que està aquí al costat, sempre a Sant Vicenç de Torallo mateix. Sí, sí, de Borgonyà, eh, eh, que estem aquí ara mateix a Vilaseca, hi ha un quilòmetre i pocs metres, vull dir que relativament està aquí al costat. Mm. I per tant, el, els seus avis eh, en quin any van treballar aquí, a la fàbrica? Això ja no ho recordo gaire, però sobre els anys, els anys 50 suposo que devien ser aquí ha. Ja. Mm -hmm. Sí, sí. I es van portar els fills. El meu pare i les seves germanes van venir viure aquí. Mm. I vivien al camp abans, potser? Vivien en un poble que es diu Sant Sadurní d'Ossos Morts, que és el Montseny. Mm -hmm a tocar a la falda del Montseny Molt bé. i eren, eren eh, vivien a pagès i sí, sí, vam venir cap aquí o sigui, és l'exemplar paradigmàtic de la, la gent de camp eh, sí, pagesa que com es desplaçava mm. per, per, per, per trobar doncs una, una economia doncs, segura i, i una estabilitat laboral i ho van aconseguir sí sí. Molt bé. I, i vivien en una d'aquestes cases que hem vist avui en, en una casa, d un, d un, la casa dels obrers que eren en la part baixa i el, el, els avis treballaven a la fàbrica i el, i el meu tiat era, era bomber. Era bomber. Tenia el privilegi lègic dels que suposo que no, no treballaven tant, però tenia la categoria de bomber. Molt bé. I, I vostè què ets dedica, si li puc preguntar? Eh, jo treballo amb una empresa familiar i em dedico al transport. sí. sí. Molt bé. Bueno, anem pujant des de des de les vivendes, de, de la colònia cap amunt, i amb molt dir el seu nom? Joan Ferrés. Joan Ferrés Moles. Que... Molt bé. Sí, sí, com, com és que ha vingut a fer la visita? Perquè ha vingut amb uns amics de Tarragona i els hi vaig fer organitzar aquesta, aquesta visita guiada. Molt bé. Perquè som, com que em toquen els, ar els arrels, doncs els hi vull ensenyar. I així us ha sigut. Ha. Molt bé. Diguem només un, un record que tingui o, o alguna cosa que destacaria de, de, del que significa la colònia tèxtil aquí. Veniu els imatges a veure el futbol. <laughs> el camp de futbol d'aquí baix. El Borgoñá. Ens agradava molt perquè també hi havia un bar i doncs, podies fer una mica el que podia doncs, un bebre o una mica de vermut i passaves mm. el de aquí. I, I els treballadors que eren els seus avis i Tiet sortien, tenien lliure aquell dia... Sí, sí, els diumenges sí. Sí, sí, sí. Sí, però ells eh, sempre es quedaven a casa. No sortien gaire. El que, els, els, els que sortien més eren la, la, els matrimonis les parelles més joves, que tenien fills, els diumenges, i, i tampoc no és el que es feia. Vull dir que només sortien els matins. Clar, estem parlant del el període de postguerra, oi? Bueno, jo... Després de la Guerra Civil Espanyola... Sí, però jo, de, de que jo recordo a principis dels anys 70, això sí. era. Però vull dir, els el seus avis i aquest tiet que van venir a treballar aquí, sí, sí, sí, sí. és aquesta etapa? Postguerra, sí, els anys 50, 55, sí, sí, sí. Perquè recordo que el meu pare també era vivia aquí, i va conèixer una noia de Torelló, que és la meva mare, i, i era de Vilaseca. I, i s'han casat. Vull dir que devien ser joves que ja van venir cap aquí. I ara el meu pare actualment tindria 90 anys, vull dir que ja fa, fa 4 dies. Molt bé. D'acord, un fracàs espalto, el testimoni. A tu. Gràcies. De res. Ni al carrer Pasley, ni el carrer Escòcia, ni el carrer Coutts, ni a cap d'aquests carrers. Carrer Girona, cada un dels nostres pobles trobaríem segurament un carrer Girona, un carrer Barcelona, un carrer Catalunya, que si no es queden aquí dalt. Aquesta és la part de la colònia que va, es va fer quan va créixer, a partir dels anys finals dels 40, dels 50. I cada un d'aquests blocs que aneu veient són blocs igualment per obrers, com els que hem entrat nosaltres, és a dir, no és que tinguin més estatus. L'únic que un són cases construïdes pels escocesos i prou a 1895, i l'altre són habitatges pels obrers, quan ja són fabra i coats per tant ja hi ha cosa dels fabra, i 60 anys després. Sí? Cada un d'aquests blocs hi ha quatre habitatges, dos a dalt i dos a baix i per tant no són pisos... No són cases que diguis, hòstia, que ell tenia 70 metres i aquells en tenen 300, no sé què... No, són blocs que tenen, pisos que tenen 70-80 metres quadrats cada un. I tenen una mica de sortilleta, una mica de similar, però sí que és una arquitectura molt diferent. Ens remet molt a Escòcia la part original. Això tant pel nom com per l'arquitectura ja és una cosa molt, molt bona. Sí? Baixarem i anirem fins a la resclosa. A mig camí hi ha una casa que veureu molt bonica, que es diu Can Tomàs de Pagès. És una de les masies històriques que hi havia. És a dir, aquí hi havia l'ermita de Burgunyà i unes cases de pagès. De totes aquestes només queda Can Tomàs de Pagès, que més ara és casa de turisme rural i que està mega remodelada i la veiem. I anem baixant i ens trobem a la Rasclosa. Sí? A la següent colònia, riu amunt, que és la Mambla. Sí? i aquesta seria l'ermita o l'església de la Mambla. Si és com nosaltres hem passat pel costat de l'església de Borgunyà, aquesta seria la següent. La Mambla res a veure amb Borgunyà, eh? igualment una colònia, però molt poquetes casetes, molt, molt més modesta, molt més petita, i la part aquí d'aquesta. Sí? Ens hem parat just aquí per veure la Resclosa. La Resclosa ja ho veieu. És aquest mur, o aquesta de franja de formigó, que si veieu, para l'aigua i la desvia cap aquí. Sí? Això és la casa de comportes. Per tant, aquí dins ja et comporta. Això que tu pots obrir, com ara estan obertes i l'aigua entra, o pots abaixar les comportes i aquí no entraria aigua. I l'aigua aquesta d'aquí arribaria aquí i aniria caient més aigua per la, per la rasclosa. Sí? Aquestes són la rasclosa típica del Ter. Dos metres de rasclosa, més o menys, en aquesta, aquesta forma. Si el riu fos diferent, tindríem rascloses o molt més altes o molt més petites, etc. I que, evidentment, no sempre han estat així. Alguns que estareu més en aquesta posició... A vegada dins del riu es veuen com for... abans eren tanques de fusta. Posaven unes estaques de fusta al mig del riu amb unes tanques de fusta i allò taturava l'aigua. Evidentment se t'emportava cada pocs anys havia de caminar la resclosa i llavors els van començar a fer com aquestes d'aquí. Però aquest seria l'origen del canal. Anirem caminant pel costat del canal i d'aquí un quilòmetre arribaríem a la turbina, on hem parlat de que l'aigua entra, que fa girar la turbina, etc, etc. Per tant, aquest és l'origen del canal. La rasclosa és l'element indispensable per això. Sí? Aquí amb la rasclosa ja us he dit, al Museu del Ter, que és on jo treballo, hi ha una gent que som historiadors, al meu cas, i gent que som biòlegs. Què ens passa? Que la rasclosa ens la mirem amb uns ulls completament diferents. Per mi això és patrimoni industrial, això és l'origen d'un canal i és origen de vida, sense la rasclosa no hi ha fàbrica, sense fàbrica no hi ha colònia, sense colònia, no hi ha tot el que estem explicant avui i la vida de molts dels nostres familiars, pels biòlegs la resclosa, ho hem dit, és la barrera que no permet als peixos pujar, que no sé què, que per tant les fotrien totes en l'aire. Sí? El punt intermitjament entre uns i altres és trobar el pas de peixos, la manera que puguin conviure aquest patrimoni industrial amb el patrimoni, amb el patrimoni natural. Sí? Ara l'altra ens una de ruta esclosa, eh? L'eliminarà, la, la destruïcció? La de, de Cunanglell? Ah, mira. Ens una. Sí, sí. Ells apreten molt per això, eh? Hi ha una part, i que segurament que està bé, té la seva raons, eh? Perquè tots aquests elements del riu eh, els eliminin, els treguin. També acaba sent, jo no sé, això no ho domino, sincerament. S'acaba fent energia en aquestes... No sé si és una manera bona de fer energia, si hi hauria una altra millor. Però sí, sí, algunes les han treu. En sí. aquesta ruta esclosa no hi ha portapeixos? En aquesta ruta. Aquesta no. Aquesta I a Sansó tampoc. I a no. Ara, uh -huh. no té pas de peixos, de cap manera. O de Manlleu sí. La de Manlleu sí, eh? la de la teula. De dos metres. Sí. Eh? Sí. parada de la visita, carrer Canal. Carrer Canal perquè estem aquí al costat del canal, sí. Però ningú coneix com el carrer Canal, tothom el coneix com el carrer dels encarregats. I abans del carrer dels encarregats, el carrer dels mànagers. Perquè aquests escocessos que van venir al meu 65, ja van venir amb uns encarregats, que per ells són els mànagers. I, per tant, aquí hi ha 11 cases que fixeu-vos molt més gran que la que vam entrat sí, nosaltres. Sí, sí? No? El pati ens parem aquí, perquè el pati és molt més gran que el pati que sí. també hem entrat nosaltres. Sí? Per tant, totes les cases tenien aquesta mica de pati d'aquí i el darrere molt més gran, i aquí vivien els encarregats. Sense l'administrador, aquí dalt. Ah, sí, estàs de color a la colònia, mirant el paisatge, amb una casa molt més gran, amb un pati molt més gran, i la gent ens explica que si tu vivies al carrer Escòcia, com el que nosaltres a la casa que hem entrat, no anaves al carrer Canal. No és que t'ho prohibissin, però eren dos móns diferents. Això són els encarregats i és una guitsa. I la idea és que la gent es vagi, que si tu ets encarregat, el teu fill sigui encarregat. No és que hi hagi un ball de, de cases a final de cada any i ara que aquell ha estat encarregat i passa a viure aquí i aquest va... No, no, les coses tenen una inèrcia que s'ha de mantenir. Sí, i, que, I que es va, i que es va, que es va consolidant. De la mateixa manera que es va fer allà, aquí també veieu que molts d'aquests s'han tret sí. aquesta part de pati i l'han convertit en garatge. Eh? Allà fan el darrere perquè la cosa és al darrere i és el que dona i aquí ho fan aquí. Sí? Aquí també van donar la possibilitat a 1980 de la gent que vivia aquí, que havien eren encarregats, de dir, me les vendré i les compreu. I la gent se les va comprar. Clar, són, molt, bueno, són molt més grans, són cases de... Tenen 120 metres quadrats, el pati molt més gran, aquesta altra situació... És una cosa diferent del viure dins de la col·lònia. Tenen pis a dau, aquesta ja veureu que tot sí que tenen una alçada. Jo un dia vaig entrar amb una que vaig veure així i vaig res a veure amb la casa que hem entrat nosaltres. Dos móns diferents, sí? encarregats i treballadors. Anem al camp de futbol i allà farem l'última parada. Camp de futbol de Borgunyà. Sí? Diuen, i això també no entraria a discutir-ho molt, però que un dels primers llocs de Catalunya, que això segur que és veritat, que es va jugar futbol, va ser aquí. Si els escocesos van portar la seva religió, van portar la seva arquitectura, van portar el seu urbanisme, també van portar els seus jocs. I un dels jocs que ja tenien era el futbol. Per tant, si aquí a 1895 comencen a treballar, però ja abans estan construint la fàbrica, etc des del primer moment, quan els paletes no estan treballant, estan jugant a futbol. Sí? I el primer partit documentat en un diari de, a Catalunya d'un partit de futbol és un partit que es disputa aquí. Sí? entre els equips d'aquí amb un equip de Barcelona, dels, dels escocesos d'aquí, amb el Saura Barcelona, fan un partit i abans de fer la crònica del partit, que és el primer que de moment s'ha trobat, el més antic, expliquen les normes. Són 11 contra 11, hi ha una pilota, s'ha de posar... Pa... Expliquen què és el futbol, llavors te'l diuen. Sí? Uh... S'havia dit sempre, i això és una cosa que ara fa poc que se sap, el, Vultru... el... el Borgunyà vesteix de blanc i de negre. I diuen que això pot ser que fos el blanc del cotó i el negre que era el color del carbó, el carbó, el carbó. i que per tant van triar aquests dos colors s'ha sí? trobat fa poquet que a Pasley, que és el poble dels Coats, hi ha un equip que es diu Sant Mirren sí? i que el Sant Mirren vesteix de blanc i de negre sí? i ha set un equip que arrel dels aiguats que parlàvem de fa un parell d'anys i que tot això va quedar arrasadíssim es van portar a les porteries vull dir, tot, okay. tot va quedar inundat, destrossadíssim, sí va haver-hi, se'n van enterar la gent que abans hi havia hagut ja com un contacte i així d'Escòcia i van fer unes aportacions per poder també recuperar-ho, etc. I per tant, té més sentit o sembla més creïble que aquests escocès aquests coats, com van haver de posar el futbol i van posar-li una samarreta, li van posar la samarreta d'aquest sí, sí, sí. equip escocès, que es diu Sam Merring i que és el de, el de Fàcil. Sí? El Borgollà continua jugant a futbol, no sé quina... no sé quina... bastant avall, diguem, o bastant aficionats, però continua tenint equip de futbol i el camp, com podeu veure, molt espectacular i també d'estètica molt britànica, sempre de gespa natural, ara són tots de gespa artificial i abans aquí tots els camps eren de terra, de sorra, aquí sempre el camp de gespa natural, sempre amb aquesta estètica, amb els arbres rodejant, aquests vestidors tan britànics, l'altre dia vaig entrar al terra hidràulic fantàstic, a la noia que la neteja em diu oh, però és que va malament, I dic, hòstia, però no el treia jo, el terra hidràulic aquest, preciós com el d'una casa, o sigui que, uh, superbonic, sí, aquí hi havia hagut pistes de tennis, també sobre herba, si' o sigui, de Wimbledon, però portat a, a Sant Vicenç de Torelló. Sí? Molt, molt, molt maques, però sí, hi ha fotos antigues de gent jugant a tennis, sobre herba, una cosa inaudita. Sí? L'any 40, amb la gran riuada que va haver va quedar també tot molt destrossat i el futbol va tornar a reconstruir-se, a fer-se, i el tennis ja la van tornar a fer. Per tant, si mai veieu una foto de gent de Fabricó jugant a tennis, sapigueu que és anterior, de 1940, perquè a partir de llavors, a partir de la arribada, i ara van tornar a fer les pistes de tennis i sí que van tornar a fer de seguida el camp de futbol, una mica com ara, que també de seguida el camp de Sí? Les cases d'aquí a darrere, que hi passarem però que es veuen poquet, són els xalets dels directius. Tenen cenefes a dalt, són les més... moltes xamanelles, per tant vol dir que les habitacions cada una té la seva llar de foc, etc i són les més... les de més nivell. Aquests són directius, ara ja podríem dir que són part accionista de l'empresa, o que estan a dalt de tot. L'administrador no deixa de ser un controlador, l'encarregat no deixa de ser el responsable de que la fàbrica tot funcioni correctament, i, la, i els directius, aquests sí que són els que estan persuadats. I per tant, no han de ser ni vistos, ni han de tenir presents ni un lloc ni un altre. I vivien aquí, en aquests quatre xalets, els directius. Fins aquí la visita. No sé si queden dubtes, comentaris, coses que vulgueu dir-me. No eh, he parlat moltíssim, eh, que... a vegades m'agrada que participeu més i no ho he aconseguit. El pont, eh, hi havia algun pont previ, i aquest és de la Diputació, que per això l'ha escut. El van fer arrel de l'any 40, però abans hi havia algun, algun, alguna manera de travessar. No van passar per culpa de la fàbrica. El pont, la manera que no va, home, segur que vam fer la comunicació, jo crec que sí. Hi havia algú previ que em sembla que estava perllà. allà. Més, més light, eh, perquè el, la comunicació, fins que no és amb, amb, trans, amb camions, diguem, no necessitàvem. Llavors sí que hi ja et connecta algú que et connecta, però molt més rudimentari. Llavors la Riuada és al 40 i et sembla que no és fins al 56 o així que no fan el pont des de la liquidació. Sí, però passat molts anys. Vull dir, I és llavors, quan siguen la cita, pel trànsit rodat que fins llavors tot el que fan és en ferrocarril. que riu. Sí? A l'eglésia has dit que hi havia una ermita. Prèvia. O si sigui, al mateix lloc on hi havia l'església, l'església la remodelen i la fan una mica més gran. Però el que hi havia aquí històricament és l'ermita de Burgunyà, Can Tomàs de Pagès, que és la que hem vist que és ara casa de turisme rural, i en algun altre lloc que ja no hi queden, alguna altra casa de pagès, que sí que s'ha trobat la documentació, saps? En aquest baral hi ha l'Ermida de Burgunyà, Can Tomàs de Pagès, que can... tres o quatre. i només queda Can Tomàs de Pagès i l'Ermita que la van fer més gran i que és al mateix lloc on hi ha l'església. Eh? Sí, sí, ja. N'hem vist una altra, aquí És la de la Mambla, aquesta es diu Santa Magdalena i és la Mambla, és la següent colònia, Riu Amunt, i és l'Ermita que també hi havia aquí prèvia i que llavors queda dins del que és la, la Mambla. O si sigui, la gent de la Mambla anava a l Santa Magdalena. no, és un altre durant un temps vam tenir vinculació amb la Mangla però és que com que ho van comprar o que van estar relacionats i gent de la Mambla venia a treballar aquí i així però la Mambla és una propietat i fàbrica Coats que és aquí és d'una altra no, aquests no són muni... sí, és un altre municipi fins i tot sí, sí. és fàbrica també, és una altra colònia d'uns altres empresaris no Aquí en el Ter, en el Llobregat no trobes eh, propietaris estrangers, i aquí en el Ter bàsicament n'hi ha tres. La Farga de Bébier, -Bé, que és la de Montesquieu, entre Montesquieu i Ripoll, diguem, està a cavall entre Osona i Ripollès, aquelles són suïssos, els Bevier. aquesta que són els Couts, que són els escocesos, i a les Masies de Roda, que es coneix com a Salou, que eren els Baurier, que eren francesos. Aquests són els tres capitals. I a Vilaseca, quin estranger? I a Vilaseca. Sí, però tenien fàbrica aquí. És un, és, una, és un cognom estranger, però que no és capital que vingui de fora. Aquests de Vilaseca, que és la següent, comencen amb els Almeda, els Alemany, comencen amb gent, fabricants de manlleu que precisament perquè manlleu hi ha molta conflictivitat, marxen de manlleu i se manen als afores, i monten la colònia que es coneix de Vilaseca, i que durant molt temps són dos propietaris, que per això hi dues torres, i que són aquests d'Almeda Alemany, i s'hi posa un soci més tard que és Petit Pier. Però no és que sigui capital francès, que digui a muntar la fàbrica aquí, sinó que és algú que està aquí vivint, i que som sí? Més coses, més cosetes, més dubtes, coses... Preguntes? El restaurant d'aquí, bueno, el restaurant d'aquí, sí? li diem el Chiringuito sí? de Bordonyà. Sí, el allà no es veu ara gaire, però és fantàstic, hi ha el Chiringuito, que es coneix com el Chiringuito, i que era l'espai de lleure de l'estiu, potser no estava com ara, aquí es la plega, aquí es feia el cerdanes, si la gent anava a pescar o feia no sé què, tot quedaves més aquí... A l'hivern anaves al casino i a l'estiu era aquí. I des d'allà fa 30 anys o més, potser, que hi ha l'espai xiringuito i que sobretot els estius, si no sé si tot l'any, sobretot, és quan està obert i és molt bonic perquè, clar, el tens, és idíl·lic. Un espai d'aquests exteriors d'aprofitar per poder-hi venir. Ara també, eh? Ara també, ara, ara. Ara també, perquè ara la canalla juga a futbol aquí. Sí, sí, sí, molt guai. sí, sí. Està obert sobretot a l'estiu, que ara no, no amb el futbol sí que obren, perquè és com el bar del, del camp de futbol, durant tot l'any, però sobretot quan fa més temporada i venir a sopar i tot. És ideal, sí, sí. La seqüència ho heu sentit a sí, per fer la vila seca. Sí, no és aquí. Hi ha un arbre així dels jardins, que nosaltres hem publicat un jardí, un, jardí, un llibre fa poc sobre els jardins, els jardins... És com aquí, no? Tots tenen una voluntat també de, de marcar. I llavors, a la Torre dels Amos de, en aquest cas dels Salmer de Vilaseca hi ha un arbre gegant que és una sequoia d'aquests monumentals que deu ser, des de, com a mínim, des de fa la fàbrica és de 1880 o 1870 per tant, té 140 anys. I és grossa. I és alta, sí, sí, sí és grossa. Sí? Tornava a dir, però... El primer diumenge de cada mes a les afores de Manlló i a la colònia Rossinyol hi fem 10, visites a les 11 del matí de mallà. E de arroba gmail.com, Eco arroba gemail.com.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 l'eco de l'eco de la vall.org i també per internet a radiolesplanes.com Godela Vall a Ràdio Les Planes